Nu ska vi ta och göra en grundig undersökning. Ta av i rocken. Ja, så blir det billigare på det sättet då. Ta av i rocken nu. Andas. Mm, ja, det har jag gjort i hela mitt liv. Säg eh... Äh. Nej, det säger jag inte för då måste jag ha en liten sup först. Nu ska vi pröva balansinnet. Ja, det gjorde de på polistationen också här om dagen och så tog de blodprov dom idioterna. Nå, hur gick det då? Och de hittade 5 blod i bräddvinet. Hur är det? Sover ni dåligt om nätterna? Det vet jag inte för då sover jag. Ja, då måste ni börja ett nytt liv från och med måndag. På båda jag kan jag inte vänta till tisdag på båda så ska jag ut nu surströmmingspojken att på stallbästa går. Sedan efter måste ni gå upp med töpparna. Alltså i dag skulle han doktorn. Klockan 5. Ja men jag har ingen tupp, jag har en lergyk Går det inte lika bra att gå upp efter den då Sen går ni Djurgården runt ett par varv Kommer hem och så tar ni en kall avrivning Ja så går tuppet med då Hur har vi det med maten? Håller ni diet? Ja, det är jag väldigt noga med. Får jag så höra hur ni har det med vin, kvinnor och sång? Jo, tack, med sången har det blivit bättre nu sedan jag slutar sjunga. Nå, no, hur var det med maten? Jo, klockan åtta på morgonen så äter jag lite kallskuret och lite småvarmt. Och så blir det ju till flukost och klockan elva några skätter och kött och fisk och lite småvarmt. Men sedan äter jag middag klockan halv, fem, tre rätt och smörgåsbord förstås och lite småvarmt. Och... Men sen sinto i i tjeedit på ksellor vi har kommit utstall så tar jag liksom ett smovarmt och lite små godispåda med lite desserter Sen blir så det du ser strategiskt där framför barndullen då låtsar. Ja ja ja ja. Hör är det med spriten. Jo klockan 8 på morgonen så tar jag väl ett litet bagbröd där bagbröd stuvra stäng. Och sen så blir det fast soppa till frukost och då lite kaffe till kaffet och ett par dragar fram på dagen och då sitter middagen så vill jag ju ha väl ett par tre kalla soppade. Då då ska jag bara Det är sävning här. Vi ska ta och ringa upp fröken nu då. Pip-pip. 16, 13 och 0. 28 februari. 16, 13 och 10. 16. tvåhundra 15 16 13 och 20 Ja. Det är också 16 13 och 30. Där försvann hon ja. Jo, flytt. 28 februari 2015 och sen blev det inne i mars månad och sommartid och allting men det det är en novinter. Ja, det ansvarar utgivaren Daggunnar Andersson här. Den 28 februari 2015. Det är varje lördag då kan ni lyssna live. Eller direkt med viss fördröjning över internet på Sverigekanalen. Kom ihåg det, sprid gärna ut det här. Nu har vi ju 32000 besökare och lyssnare på sverigekanalen.com. Och jag brukar vara inne på Twitter ganska mycket och tipsa också om sverjkanalen.com. Och det kan också ni göra. Skicka er post till era vänner eller på Facebook eller Twitter. Så kan ni faktiskt. Och om ni har hemsidor och bloggar så får ni gärna också länka till sverjkanalen.com. Vi kan ta några uta toppländerna som finns här. Jag ska dra inte alla men några stycken här Det är ett antal länder här som som vi har lyssnare i. Jag ska säga också att eh, Karlstad bloggaren eh kan inte medverka denna lördag men däremot nästa lördag. Och han kallas ju för Karpstripan, kan ni ju söka på. Han finns ju på Youtube också och och eh, har bloggar. Men nästa lördag klockan 17 kommer han med. Eh uh, vi ska ta några länder här då. Det är toppländerna. Jag kan inte dra inte dra alla. USA, Tyskland och Sverige och Kina och Frankrike. Och Kanada och Ryssland och United Kingdom, Great Britain, England, Tjeckien, Ukraina, Japan, Holland, Italien, Spanien, Irland, Indien. Sydafrika. Rumänien, Egypten, Guatemala, Venezuela, Sydkorea. Thailand, Turkiet, Polen, Portugal. De skällarna. Malaysia, Mexiko, Indonesien, Israel, Lettland, Kroatien, Iran. Eh Puerto Rico, <gülh> Chile, Schweiz, Schweiz, Kamerun. Argentina. Uh, Förenade Ameral-Emiraten. Vad heter det? Förenade Arab-Emiraten. Och Finland. Sen tillkommer ytterligare länder. Där är då toppländerna. Uh, så det är otroligt. Men det går ju inte att hindra sig. Det finns inga... Sändare har ju vissa begränsningar då. Och... Uh, men det här är inga sändare utan det går över internet och då är det ju världsomfattande så att säga det är ju helt fantastiskt egentligen det här. Eh tekniken har ju verkligen gått framåt faktiskt. De man borde ju ha kommit igång med det här och lärt sig det här tekniska för många år sedan redan långt innan 2013 när den första kanalen kom igång. Det borde ha kommit igång mycket tidigare faktiskt eh det var fint att jag, jag lyckades fatta det tekniska för att det går ju att förstå och lära sig faktiskt. En ganska kort fördröjning här också. Och så är mig Isabella också vill medverka här, en snygg blondin som inte var PK. Eh, så Nina medverkar också på Sverigekanalen. Idag klockan 17 till 18 så ska vi köra nyhetsswepet då för februari månad, en timme så en lördag varje månad det nyhetsswepet då. Så kan ni gå in på korta punkt nu, sneasträck, veckans program. Korta punkt nu, sneasträck, veckans program. Och svärkenallen.com och sen finns vi då på två bloggar också. Jallarhonet.tk och jallarhonet1.tk som inte är pk. Och ni kan också söka på mix 88 megahertz. Och nu har vi lagt ner närradion i Stockholm men det här är ju webbradio kan man ju säga. Så till sommaren har jag hållt på nu sen i 27 år med radio faktiskt då. Alltså ja, det är fantastiskt den här tekniken så att säga och informationen man kan ju lyssna på så många stationer men det är ju inte alla som finns på internet men väldigt många finns på internet men inte inte inte alla. Och det händer ju väldigt mycket som som så, så att säga här. Och eh vi hoppas väl att vi ska få lite vår också sen. Snön sjunker ihop här och man kan se barmark också så. Det är lite ser lite farlig is också på vissa ställen här. Det ligger ju på några plusgrader. Första tranan har kommit till Hornbägga sjön och vi sakta men säkert framåt och träda 12 va. Eh, uh, vad det finns ju väldigt mycket att ta upp och jag är ganska flitig på Twitter också. Jag har ju dragit ner kraftigt här på Facebook istället. Där är jag nästan inte men just på Twitter här. Jag skrev till kulturministern också att hon är inte svensk och kommer aldrig bli. Och då svarade hon, Alice Bachkunke. Jag är från Småland och som svart afrikan som kom som är född i Småland, men det blir man ju inte svensk utav. Ja, det är en stor skandal det här och eh uh, hade kort fördröjning av vi här. Jag har ju uppgraderat också en laptop här en HP 655. Den har jag hållit på och tjatat nu ett halvår att man skulle uppgradera då från Windows 8 till det nyaste 8.1. Men så då gick det inte så bra med internetåtkomsten och nätverket för då försvann hela nätverkskortet då. Och jag har ju chatts med Altel här och HP supporten också. Men att komponera en sak, återställa datorn utan att någonting försvinner. Och det är ganska tidsmässigt man får ju hålla ha tåla mod. Men jag kunde konstatera sen efter mycket om och men att det var en förbindelse igen. Och alla programmen ligger så att säga i, i den mappen som man får om ominstallera programmen för att de ska dyka upp igen. Och rar på radio till exempel alla favoriter var borta där men det går jag fixa till och så. Så att nu har jag internetåtkomsten igen och ligger tillbaks på Windows 8. Och jag såg en kille också här på eh där de diskuterar om Windows program och grejer att eh, om man uppgraderar då till Windows 8.1 då finns det ingen drivrutin för nätverkskortet. Så då då står man utan internetuppkoppling istället. Och här medfäljer också Norton också, sex i dagar. Ganska bra program faktiskt, men det kostar pengar. Jag fick stopp i avloppet också. Jag var nere i källaren också två gånger här och tömde ett förråd. Extra förråd. Jag har ju bara ett litet förråd som till stor del består av enorma mängder flyttkartonger. Jag var tvungen att beställa. Jag hade en del själv, men det behövdes mycket fler. Det finns bilder på de där i Märsta där. Från Claes Olsson. Så man fick packa upp och justera själv. Det var ett litet förråd faktiskt. Så det var väldigt mycket flyttkartonger. Vi höll på i tre och en halv timme i den här lägenheten i det märsta. Men jag fick stopp i avloppet då. I köket här. Och dagen efter kom Börje då. Han bor väl i Långsötan. Och han kunde man också se på Dalarvision en gång nere i Setedalen. När han spelade gitarr där. Jag har ju bott i Seattle också några år på 2000-talet har jag nästan sex år i Siggebordar för att komma bort bort ifrån Märsta. Helvetet på jorden. Jag har aldrig bott på något värre ställe och där bodde jag i 16 år. Eh Och sen är det nåt fel på min to gamla toalettstol också. Huset är byggt 79 och toaletten är från 78 så att den ska bytas ut till en helt ny under nästa vecka. Så nya skatteregel regler också här man har funnit att inte dra av 12000 längre på sparande utan bara 1700 så att nu har jag sagt upp på Nordea här Livja tror jag det heter par egen pensionsförsäkring från pengarna förs över till ett, till ett annat sparkonto. Sen hösten 2016 så ska jag skaffa nytt eh, legitimation va och Nordea hänvisade mig ner till Avanza. Nu har vi ett lokalt kontor här För Dalarnas sparbank då. Men då måste man bli kund där. Så då måste jag nog övergå från Nordea till. Den här lokala. För då kan man åka ner till Hedemora. Och ta, ta bildar på expertbutiken. Jag fick ju kontakt. Med en kvinna här. Som är lagom mogen. Inom sjukvården och så. Men nu har ju hon inte skrivit något mer till mig. Men hon fick faktiskt lyfta på min kanal också. Men det är ju möjligt att hon har försökt länken där som gick till sverigkrollen.com och reagerat någonting negativt där. Faktiskt tyvärr, hon verkar inte vilja skriva nå mer, men jag spelade faktiskt musik för henne för några veckor sen tror jag, Cornelius ville hon höra. Han var inte Guds bästa barn kan jag säga. Han borde rökt och söpt och knarkade, men han kom ifrån Holland faktiskt då han blev ju mycket folkkär, Cornelius Vriasvik. Fast han levde inte så bra. Han han han dog också sen i smärter. Men han kom ifrån Holland och lärde sig svenska och tolkade ju då över tåg och och andra och och så. Han var ju lite han bodde väl i Danmark ett tag också. Alla problem med skattemyndigheterna tror jag, men han blev ju väldigt, väldigt folkkär faktiskt. Jag tror jag har en sista platta med honom också, en vinyl där i 11:e timmen. Så där har vi ett exempel på en invandrare. Han bodde väl där i Årstadviken också på men sån här någonting som flöt vad det kallas men den sjönk ju. Och hans gitarr och noter och allting åkte ner till botten så han en husbåt var det visst. Så att det hade kontakt med en kvinna ett tag i alla fall här eh Lagermogen från Säter. Hon hade också bott i, i Siggebo. Och det är lite åkande på de här tågen faktiskt. Och när jag inte jobbade på Statens järnvägar längre utan på ett privat företag så bytte det tågpersonalen För det mesta i alla fall. Men de kände igen mig så att säga från Stockholm central där jag, jag hade jobbat i 26 år. Så jag brukade faktiskt få slippa betala, men inte riktigt alltid. Det fanns de som var stenhårda. Och sen hade jag såna här nycklar också så jag kunde komma in i låsta vagnar. Det var inte så kul faktiskt för jag skulle åka första tåget en gång som gick från C at klockan 5:37 på morgonen. Och så visst så var det två nedsläktade gamla 60-talsvagnar som är hoppade in i den sista där med nyckeln där. Tyckte det var väldigt mörkt och kallt där inne faktiskt och det visas sig att de här två vagnarna var så att så att säga vagnor där från Falun till tågdepån i Haga Lund i Solna de skulle repareras. Det var ju trasiga värmekablar så att det var väldigt kallt i de här vagnarna kan jag säga. Det var ingen trevlig resa precis. Och alla banor väntar på sina pengar. Migrationsverket får 18 miljarder extra eller de begär 18 miljarder extra under fem år. Och Trafikverket behöver mycket mer pengar för järnvägar och och vägar och så vidare. Så att uh, man ser ju vad man prioriterar. Den här laptopen har en krångland extern ljudkort som man kanske kan titta på någon annan gång, men just nu så kör vi med ett internrt som följer med adaptrer från Realtek som också har standard nätverkskort då. Eh inbyggd webbkamera och även en inbyggd mikrofon faktiskt. Så att jag ser inte var var jag är när men jag hörs ändå. Jag kan prata så att säga men jag ser inte mikrofonen det låter lite dovt men det hörs. Och så kan jag koppla in mikrofon nummer 2 och tillsammans med en adapterkontakt så kan jag ibland koppla in en liten MP3-spelare och spela upp musik för det går nämligen inte att få upp någon musik eh när man kör live från laptopen med inbyggt ljudkort. Jag hör musiken men den hörs inte ut. Det gjorde den förut men nu är det annan koppling eller använt ett annat ljudkort inbyggt. Men det är häftigt i alla fall med en inbyggd mikrofon faktiskt. Man behöver inte koppla till någon extra och sen ska man kunna koppla till en telefonadapter också. Och sen får man se om det går att köra Skype också. Och det ska väl kunna gå att få igång det här externa ljudkortet också. Så att nu är det ju sista dagen i februari, 28e februari. Och sen har vi mars månad kommer in i mars faktiskt. Jo, eh nu ska vi avbetala här. Nästa månad ska jag betala för sista gången för att orsa eh, ner hela moratoriet bort tandsten så jag släppt få några hål i tänderna. Jag har slutat dricka läsk. Jag köper en liten cola zero bara men det får vara med läsken faktiskt. Och och det ska inte vara massa såna här kaffebröd och såna här saker. Det är så mycket socker i det också. Men framförallt inte den här läsken. På sommaren när man är ute på de här vandringarna och cykelturerna så får det duga med vatten. Och ute i skogen så rinner det rent och klart vatten här. Jag vet vilka ställen och där kan man fylla på med, med fint vatten från skogarna. Och det är ju mä människor som har grävt de här dikerna också. Och på kartorna kan man se att det är ganska lång, långa bäckar. Alltså det är kilometervis alltså jag lovar. Och en del är breda och fina. Vi har ju stora och lilla djupbäcken här uppe norr, norr om. Jag tror att det till och med kommer från någon liten sjö in i Ceters kommun faktiskt, om jag inte missminner mig. Det är väldigt var det rinner rent och fint och klart vatten. Det gjorde det i Ceterskogen också. Det är bara att ta en flaska och, och ta... Det är alldeles rent och klart alltså, det finns inga föroreningar. Och det är mycket sjöar här uppe och det finns inga föroreningar för det finns inga industrier. Och i många sjöer också finns det ju nästan inga hushåll heller. Det är bara någon enstaka sommarstuga kanske. Så det är rent och klart vatten där också. Men vad jag skulle säga nu. Ja, nu tappar jag tråden här. Jo, nästa månad blir jag klar med avbetalningen till Svea Parkens kliniken där. Hon tog bort lite tandsten så att jag slapp de här hålen. Men... Nu har vi kvar då en faktura till närrådeföreningen i Stockholm på 873 kronor Som ska betalas under mars, april och maj månad Och sen är vi färdiga med Stockholms närrådeförening För att vi kommer inte att återuppta några sändningar på Stockholms närradio Våran gamla, skröpliga, sjuka tekniker Julinberg Vi får se hur länge han orkar hålla på Han blir ju sämre och sämre i gubben och ramlar omkull och så Hade tagit över den sändningstid som vi hade på Stockholmsnärra det helt till hållet nu 17 till 18.30. Vi körde ju då den här halvtimmen bara. Den sista halvtimmen vi hade mellan 18 till 18.30 i sista tiden. Men Sverigekanalen är mycket bättre. Det är ju registrerat hos myndigheten för radio och tv där jag är ansvarig utgivare. Då får man köra liveprogram och program på fasta tider om man har en ansvarig utgivare. Sen går det också när en livesändning att överlåta ansvarig utgivare till ytterligare en person om man har uppgift på namn, adress, personnummer och telefonnummer och meddelar myndigheten vad den personen heter och bor och så vidare så kan man ha en ställföreträdande ansvarig utgivare. Och så vet jag att det man måste spela in programmen också men jag spelar in alla liveprogram här då. Så nu är kör vi från C-datorn inga avbrott och sen är det från är laptopen igång också här och och hålla på att installera program också där. Så så att det är ingen mening att uppgradera då till Windows 8.1 va. Utan det Men då då tappar man bort eh, ljud eller vad säger jag nätverkskortet alltså. Det får en lite en gul grej där som visar att det var inte som det skulle så att säga. Och här är en mängd med sladdar och kablar, jag sentit i då allt. Och ibland så undrar man liksom vad är det här för jäkla kabel var går den här kabeln. Men som sagt så har laptopen har en inbyggd mikrofon och det går att koppla in koppla bort den och koppla in tvåans mikrofon och med adapterkontakt så kan man koppla ihop en MP3-spelare och få ut musik. Men den hörs inte på på laptopen men den hörs ut i sändningen fast egentligen är det ingen sändning utan det heter ju streaming eller strömmande. Man ska säga dataström. Det är ju strömmande så på engelska är det streaming. Som använder ju inte sändare här utan det är en annan teknik då. Och det är Winampen och sen det finns ett tilläggspluginprogram som heter DSP där nånting. Som man kopplar ihop och som skickar en signal till en server och i början på mars så ändras ju då kanal 1. Det har gjort det i ordning en serveradress, originaladress och en kortadress. Det jag behöver bara logga in och aktivera den här ta bort inbyggda spelare, lägga in en nya och info mer om det här nya. Men det går också värdet bra att byta bara till kanal 2 istället och sen ska vi se om vi kan ändra på tionin.com till det nya kanal 1 eller så får jag lägga in kanske kanal 2 istället för att kanal 1 och 2 hänger alltid ihop nämligen när varandelen ser det gamla kanal 1 och kanal 5 där på att gå in på kom. Ni kan också gå in på shoutcoast.com. Shoutcoast.com. Där har ni några stationer att välja på kan jag säga. Eh, men i sökfältet där där skriver ni bara Sverigekanalen och sen söker ni och då får ni upp de kanaler, servrar som är aktiva. Och till vänster så kan ni trycka så spelas det upp direkt. Och sen tror jag till och med att man kan se vilket spår öppet till vänster där kommer upp någonting vad som spelas. Är det till höger så kan ni kopiera och sen öppna er mediaspelare. Det heter öppna URL. Och sen ska det spelas upp sen och sen kan ni spara i favoriterna. Och så har vi ändrat också nu på B-dat på, på på på C och D-datan har vi ändrat också för det är som lystade i mediaspelaren så är det lite annorlunda där. Eh shoutcast.com och så det står också. Annars så annars så syns man inte på shoutcast.com om det inte står eh i fältet där. Men det står Sverigekanalen och sen står det bara till exempel en 2:a för kanal 2. Och sen står den originaladress på listen to myradio.com som har 1 miljon användare. Alltså listen to myradio.com har 1 miljon användare. Och det är alltså gratis konto. Och går man in på originaladresserna så är det då reklamfinansierat där och det är därför de kan ha gratis konton. Och då kan man se vilken originaladress som det finns. Och sen finns det också korta adresser. Så antingen utta kanal 1, nya kanal 1 kommer sen ungefär mellan ungefär 5:e till 7:e mars så kommer det att ändras då. Och informationer kommer alltihopa. Och ja. jag tänkte klockan 17 att vi skulle köra nyhetsswepet för februari 2015. En lördag varje månad så ska vi ha ett ett nyhetssweep helt enkelt. Och det blir då 17 till 18. Nästa nästa lördag klockan 17 på Skype så kommer Karlstad bloggar en medverka. Men inte den här lördagen, men nästa lördag då klockan 17. Eh uh, ja. Ja snön, snön börjar ju försvinna lite grann också från hustaken och man kan se lite bar mark och snön sjunker ihop också. Själva snötäcket så att säga, det blir legra och legra hur säger jag om man ser mer och mer barmark man kan se lite farlig is också. Och det är ju en del plusgrader. Tro nästa vecka om det nu stämmer så skulle det komma snöblandat regn. Och om det nu var jag kommer inte ihåg om det var något snöfall den här veckan. Men det som har varit i alla fall har varit väldigt lite. Och så har det några plusgrader och så har det bara ett lätt snöfall. Det var en gång här som det var lite vitt på marken men det smälte bort så att säga att den här snön som verkar komma nu förhoppningsvis i alla fall i fortsättningen det, liksom det blir ingenting det, det det ligger inte kvar va utan det är plusgrader och det smälter bort det blir bara något lite lättare snöfall kanske lite regnblandat och så kanske det blir lite vitt på marken och så efter ett par timmar så smälter det bort förhoppningsvis så blir det inga såna här kraftiga snöfall mer Och se best det också skrivbordsunderlägg eh, eller vad det kallas här på laptopen till en eh, vackert sjö. Det är nog odlingslandskap som går ner till sjön och sen är eh, på andra sidan så ser man eh, längre bort höga berg och några birs som är en liten stuga där. Och så jag ser ytterligare någon gård där borta också. Nå kanske jag väntar att det är en liten lada. Det är inte vilket landskap det där är och det är väldigt fin stark sol där och lite stackmoln. Nå en varm sommardag faktiskt höga berg det skulle kunna vara Dalarna faktiskt. När man åkte tåg där från Stockholm upp till Seter under nästan sex år så var det väl där när man närmade sig Avästa tror jag. Man kunde se en liten skylt också. Man hade lämnat Västmanland. Märkligt nog så tillhör ju Heby. Heby tillhör ju inte Västmanland längre. Utan det ligger i Uppsala len. Man har ju haft folkomröstning i Heby varor lokalt parti som drev igenom det där till slut att man hade ju närmare till Uppsala än till Västerås och närmare till akademiska sjukhuset också än till Västerås lasarett. Men egentligen så till egentligen så ligger ju Heby i Västmanlands län. Men efter en folkomröstning lokal folkomröstning i Heby kommun så har man beslutat att Heby ska tillhöra Uppsala län faktiskt. Eh, men det var väl där, innan man kom fram till Lavästa så börjar man se de här höga bergen. Men då såg man inte längre ner utan det var ju när man närmar sig Avästa eller Avästa Krydbo som stationen heter och där delas järnvägen då i en skarp kurva ner mot Fager, där blir ju väl där. Och sen svänger den från Stockholm sett till höger. Det är den gamla norra stambanan via Byvalla och Storvik där alla norrlandstågen och natttågen från Stockholm till övre Norrland förr i tiden alltid gick. De gick nämligen inte sträckan Uppsala-Gävle. Utan de gick från Stockholm via Uppsala Dalabanan upp till Åvesta och sen svängde de högerspåret, norra stambanan förbi Storvik och Öckelbo och vidare norrut. De gick alltid den vägen. På den gamla tiden faktiskt. Och det är gledande också att gamla tågstationer öppnas igen. Fast om kanske har rivit ett gammalt stationshuset och sånt va men att de får ett uppehåll i alla fall på en station som kanske varit nedlagd i 30 år. Det är mycket gledande faktiskt. Eh ställningen var väl en station här som öppnade nu igen för den här pendeltågstrafiken nere i Östergötland som har varit nedlagd i många år. Det är verkligen kledande faktiskt. De stora nedläggningarna börjar ju på 50-talet kan man väl säga och sen var det väldigt mycket. Så lades ner där på under 60- och 70-talen verkligen mycket som bara försvann. Ibland hängde godstrafiken med i några år och sen försvann den också och sen revs det upp och så vidare. Uppsala kommun skulle gärna vilja Återbygga järnvägen mellan Uppsala mot Enköping faktiskt Och få en, en, en tvärförbindelse där på järnvägen Den lade sig ner 1977 tror jag Jag har gamla bilder också från 70-talet När jag och Mikael Sklande var i Uppsala Och tog en del tågbilder Jag vet inte om jag såg den här lilla rälsbussen Som kom från Enköping Den gick väl egentligen från Västerås Och Enköping Och sen gick den upp till Uppsala fanns en järnväg alltså mellan Enköping och Uppsala. Ja, det här finns väldigt mycket historisk punkt nu kan man ju se att från Sala från Herbü gick väl en järnväg norrut och från Sala gick en järnväg norrut och så möttes de väl också någonstans uppåt där va. Runhellen tror jag. Och så gick det faktiskt en järnväg ända upp till utanför Gävle faktiskt så att man kan åka tåg mellan Sala och Gävle nor norrut där. Det är några broar som ligger uppe vid Gysinga som ligger kvar där. Så det är märktigt faktiskt att man kunde det är så otroligt mycket och såna olika spårviddder också. Det krånglar ju till det hela. Eh, Roslagsbanan till exempel. Den är ju smalspårig. År 1890 att det vanliga är ju 1435. Och så har vi finsk och rysk spårvidd. Det pågår ju förhandlingar också. Man startar upp en tågtrafik. Mellan Luleå och Boden. Så får man byta körriktning sen. Så har man ju en upprustad järnväg mellan Boden och Haparanda. Och sen ska det komma då anslutande tåg. Från den finska sidan. Nämligen mellan Karungi och Haparanda. Så är det två spårvidder. Det är dels det här bredare spåret. Det är dels det här bredare spåret och ser också svensk spårvidd. Man kan köra godståg alltså från Sverige in i i i i i äh, inte Karumge. Eh äh, jag tror det heter Kemi va. Karumge sa jag fel. Eh äh, nej det heter väl Tornio tror jag. Från Haparanda inte Tornio tror jag det. I de heter det Kemi. Men i alla fall då samarbetet då med finska myndigheter så att man samordnar alltså finska tåg som på den gamla tiden när de kom in med rälsbussar från Finland. Alltså det är ju treskensspår kallas det. Från den svenska sidan från Aparanda in till ja, jag tror att det är Tornio. Det är två spårviddar alltså, dels den svenska och dels den här bredare spåret då som även Ryssland har. Men dock så då ska man återuppta Persontrafiken från Finland in till Haparanda helt enkelt. Och sen får man då byta tåg till den nyupprustade enkelspåriga järnväg med mötesplatser och eldrift. Byta då till modernt tåg. Men det är ju stora problem i alla fall nu bland annat på flera platser i Sverige här. Trafikverket har ju inte fått de resurser man har krävt. Mellan mellan, mellan Bastuträsk och Boden. Och så är det ju flera ställen där det behöver åtgärdas då med dålig, dålig spårlägg och sånt. Så man har ju sänkt hastigheten då till 90. Och det kommer ett nytt beslut nu i mars här. Ifall man eventuellt måste sänka ner till 70 km i timmen. Och då hotar då Norrtåg med att ställa in sina regionaltåg mellan Umeå och Boden Luleå. Och ersätta dem med bussar. Det blir alltså en väldigt lång gångtid. De kommer ner i bara 70 km i timmen. Så det är ett eftersatt underhåll. Och det är en väldigt lång sträcka också. Och det är mycket Det är bara en enkelspårig järnväg norra stanbanan och det är väldigt framförallt är väldigt mycket godståg. Tunga och långa godståg som går där och ett och annat nattåg och sen har Norrtåg också sina regionaltåg där. Så det är ett eftersatt underhåll. Och de här tunga godstågen sliter mycket på järnvägen också va så att det är väl en hel del som måste bytas där. Kanske i gammal kontaktledning också va. Och där skulle verkligen behöva vitagas åt gjörder. Well, en förlängning utav Botniabanan till Norrbottniabanan mellan Umeå och Skellefteå och Piteå upp till Luleå. <hör> Finns det också förslag på? Det här är ju kostsamma saker verkligen ja jag hör att det är en ganska kort fördröjning om det är någon som vill ringa in till studion så kan vi pröva det under fem minuter annars så kopplar jag bort telefonen hon är snart 645 klockan 17 till 18 så ska jag besöka några sidor som inte är PK politiskt korrekta och gå igenom lite grann där i nyhetsswepet för februari 2015. Eh telefonnumret till studion är i alla fall 0225 60 143. Eh 0225 60 143 och vi har en webbkamera också som inte är aktiv här. Men tycker jag sitter ganska lättklädd också jag har ju fläktar som kyler ner här i den här värmen fick ju frysa så mycket i mars det där med iskalla väggar i en dåligt isolerad höghus eller båghus. Var sån hörnlägenhet och dåligt isolerat va. Det kom inte upp i 18 grader ens så att det var verkligen kallt. Då fick man köra med värmefläkt från jula, varma träningsjackor och varma träningsbyxor och dricka varmt också. I köket kunde det dock komma upp i 19 grader, men i datarummet som var ett, som var ett tidigare sovrum där blev det där var det kallast utav alla rummen och kände man med handen mot väggen så var den alltså alldeles iskall. Och så att säga huset tog slut där så det var det luft utanför, ni förstår vad jag menar. Till nästa hus kom längre bort. Och och vintern är ju lång och och, och kall. Det var några asylsökande här nu som kom till Karlstad. Men där var det var så jävla kallt så de ville inte lämna bussen. Jag vet inte. Om de skulle åka till Norge är det så mycket varmare i Norge då komma hit och gnälla. Ja kulturministern är alltså en småländing då. Hon är född i Småland så hon anser att hon är hon är hon är från Småland. En svart afrikan som är född i Småland. Hon är alltså en äkta småländing. Och det var ett danskt par som blev misshandlad utav ett gäng araber. Ja, de överlevde väl men de blev ju ganska illa där anses säga. Det var skadade ansikte och så såra blodiga man och kvinna. Och alla araberna skulle utvisas för länge sedan. De uppehöll sig illegalt också. Så att de kommer att få de kommer att straffas och sen blir de utvisade då. Och jag jag skickade en länk till Sveriges kulturminister. Att ett danskt par, alltså riktiga danskar alltså. Kvinnan var blond också de. De blir misstänkt utav ett gäng araber då. Om de nu var i Köpenhamn eller vad det var. Ja, svaret från Sveriges kulturminister som är en svart afrikan som är född i Småland och som inte är svensk. Det blev så här: Varför länkar du till en till en rasist site som sprider hatfakta? Jaha. Ja, det är ju ingen rasist sida va. Och det här är ju bara sanningen att ett danskt par har blivit grovt misshandlad utav ett gäng araber och de har inte gjort de här araberna någonting. Och kommer straffa som här Roben och sen blir de utvisade på livstid från Danmark. Vi hade en vi hade en araboxe som eh, kiva åkte på ett dansk tåg. Ehm som spottade tågvärden i ansiktet och kastade sten och krossade fönster ute på det här tåget. Som straff för det så kommer han efter avtjänat fängelsestraff för val mot tjänsteman och så vidare bli utvisad på livstid från Danmark. Sen kommer aldrig få sätta sin fot i Danmark någonsin. Så där fick han. Men ordet hatfakta är ett enda ord. Alltså ordet hat och fakta är ett och samma ord. Det har jag aldrig hört förut faktiskt. Och det går inte ihop riktigt heller. Därför att hon erkänner ju då att den här sidan sprider fakta. Men hon lägger på först då ordet hat. Och på Twitter kan ni ju följa Sverigekanalen också och det är allt fler som gör men det det finns några stycken där som inte tycker om mig. Niklas Svensson på Expressen till exempel. Det är några stycken. Vad menar du? Det är allt fler som följer Sverigekanalen på Twitter så att om ni har Twitter så kan ni söka då på Sverigekanalen och följa Sverigekanalen på Twitter. Och Kent Andersson hade ju skrivit då till Sveriges Radio att reportaren hade reportrarna där på Studio 1 hade sugit av Wille Silberstein. Så han vill även inte få mer. Men så här. Alexandra pa Pascalidio heter hon va? Jag måste ju erkänna en sak att hon är hon är ju verkligen hon har ju verkligen fint hår och sånt. Hon har ju fina ögon. Hon är ju, hon är ju vacker grekisk kvinna. Det, det måste man ju säga att hon är hon är ju inte ful alltså. Hon är ju verkligen men har vi har ju sett henne då i mosaik för 20 år sen och både sett henne i tv och hört henne mycket på radion och sånt och, och det är väldigt många utav oss som har retat upp sig väldigt mycket och väldigt länge på henne att hon jag hörde ett sommarprogram också en gång i mars då på någon iransk kvinna hon gnällde väldigt mycket jag kommer inte på om hon gnällde på men hon var väldigt missnöjd med Sverige så att jag blev väldigt upprörd där också men den grekiska kvinnan då Alexandra Pascalidou hon gnäller mycket på Sverige och det är så hemskt också det vet det här rasismen hon får hat hatbrev och hotelser. Och det är så mycket rasism och i Grekland är det massa fascister också va så att nu ska hon ju sluta på Piat och även lämna Sverige. Och åker hon hem till Grekland så får hon ju ett hälsicke med de här grekiska fascisterna som som hon hatar. Men klart kommer man till Sverige och sitter och gnäller och skäller på svenska att vi är rasister och fascister då får man ju räkna med två sådana här brev som hon får. Vilket hon inte orkar med. Men som sagt, när man säger ordet invandrare så inkluderar ju det en väldig massa olika sorters invandrare. Alltså de som har kommit här kanske på 50-60-talet som är Jag är äldre idag och har jobbat och slitit det hårt på fabriker och smuts smutsiga företag och slitit ut sig och en del har ju åkt hem också med sin pension också. Och de har ju verkligen varit duktiga och kämpat på när Sverige behövde arbetskraftsna saker va. De som kommer idag är liksom inga invandrare egentligen. Man har ju ändrat också till ordet migranter, men det är ju asylsökande egentligen och det är bara en mycket liten del, några få procent enligt FN som är verkliga flyktingar och det finns de som har sett sina släktingar och så vidare bli avrättade och de har lämnat i sista sekunden och så. Men i många fall så är det så att om det är problem i hemlandet och oroligheter och så kallade etniska konflikter i en del av landet så går det att Migrationsverket har ju också personal på platserna som undersöker det här och även kontakter då hur hur hur situationen ser ut i olika delar utav ett land vilket innebär att i norra delen utav ett land jag tror det var ja det springer i norra delen utav ett land då kan det vara trygghet och säkerhet medan det i södra delen är betydligt värre så man kan alltså istället för att åka hela vägen upp till världens största socialbyrå till de dömma svenskarna de kan man också åka inom sitt eget land och bosätta sig i den norra delen utav sitt land. Man får ju då lämna sin hemtrakt i och för sig, men man får ju ändå bo kvar i sitt land. Det är ju situationen är helt annorlunda då. Australien har som jag tidigare sagt skärpt hela gräns alla gränser alltså mot havet och och luften och alltihopa det här, i havet då. För att man accepterar alltså inte några illegala så kallade flyktingar som kommer olagligt in i Australien alltså utan att registrera sig hos myndigheterna med med giltiga identiteter och sånt utan som tar sig in på såna här båtar som som kommer och, och så på natten i vet det här. Så att Australien har satsat och kommer fortsätta nu satsa stora resurser på kustbevakningen och liknande då att kontrollera eh, fartyg och liknande som som närmar sig australienska kusten och så vidare. Vi även alla gränskontroller har skärpts betydligt och sånt. Det finns också TV-program som visar såna här kontrollstationer i Australien. Men framförallt det här gäller alltså inte de som kommer på den lagliga vägen utan det gäller de hanlar om de som är illegala. Där man också ledande ministrar har också gjort små filmer som som körs också i Australien där man klagar från de australiska myndigheterna till 100 att försök aldrig komma in olagligt och illegalt in till Australien. För att när de australiska myndigheterna kommer att upptäcka dig så kommer du aldrig någonsin få en en utredning eller en prövning om att få någon slags uppehållstillstånd eller sånt utan du kommer att avvisas när man har fastslagit varifrån du kom. Och då kanske man placerar sig någon slags Ja, på någon plats tills vidare då, men de kommer alltså inte få stanna i Sverige. Man kommer att fastslå vilken identitet, från vilket land de den personen kommer från. Det går att att att kolla olika dialekter och sånt och få fram via tolkar och sånt. De små nyans som skickas de tillbaks till det land där de förmodas komma ifrån om de inte vill uppge någon slags identitet va. Och det är klart att en och annan lyckas nog komma in i Australien också. Men de har alltså skärpt de här. Australien är ju som en gigantisk ö. Minst sagt. Och. Eh, det här kostar mycket. Men det måste göras för att om Australien inte gör så här så kommer det att välla in. Som det också har gjort under några år. En massa illegala människor och åttonde kommer mest från den i den norra delen där mot Ny Guinea och liknande som de asiatiska länderna ligger i längre norrut där. Så de mest de koncentrerar sig säkert uppe i den norra delen utav utav Australiska ön. På fartyg och liknande så närmar sig Australiens kust och kontrollerar dem och så vidare. Och det kan även vara olaglig fiskning också inne på Australiska områden och så vidare. Så att uh ja, det spelar ingen roll om de har giltiga likitimationer och och så vidare utan man ska inte komma från havet till Australien och ta sig in utan man ska komma den lagliga vägen via de lagliga vägarna som finns. Och när det finns båtar som kommer från andra länder till Australien till exempel och och den den vägen så att säga och uppsöker någon sån här någon ansök om Att få, att få stanna den, den lagliga vägen. Alltså inte vara illegal. Ja. Jo, på laptopen finns en inbyggd webbkamera. Och tydligen finns också en inbyggd mikrofon. Som jag inte kan se ens. Men den finns där. Den finns där alltså. Det är mycket märkligt faktiskt. En inbyggd mikrofon. Men det är klart att om den sitter med en webbkamera inbyggd så måste det finnas en mikrofon också. Annars kan man ju inte höras. Så. Vi får experimentera lite grann under våren här och se om det går att koppla in Skype och grejer och om det hörs för att eh, jag kan tala i mikrofon i alla fall. Och musiken som jag spelar upp som jag hör på laptopen nu, den hörs inte ut, men jag kan koppla in en P3-spelare och få ut musik den vägen. Och sen ska det kunna gå att koppla in en telefonadapter och, och sånt och sen får man se om det går att köra med Skype och liknande där. För nu har vi då ett original ljudkort här Vi bjuder på musik en stund Framåt, jag återkommer senare I'm through with you Just because, just because Just because think that you are pretty, and just yes, because you think you're hot, and just yes, because you think that you have something, something that I haven't got, haven't got, and then you tried to spend all my money, you thought I was Santa Claus, now I'm telling you, I'm Just because, just because Now I'm telling you I'm through with you Just because, just because, just because Just <laughs> Jag stör dig det du har för dig Förlåt min vän Men vad ska jag göra Jag måste höra ljust igen Fast en blott långt ifrån I en telefon jag hör ditt slags hu Så måste jag ändå ge dig ett kärleksbud Om man kunde kyssa Genom telefon du snätter kyssar, vi tror igenom tron, vi har kön leerna till dig nätter och dag, till satt ditt hjärta god med så, upp och ingen skulle komma fram, all andra finge, senda telegram, då något sättte, vi måste få, om man snätter kyssas, är telefon stå det du har för dig förlåt vän men vad ska jag göra jag måste höra din röst igen fast den låter långt ifrån min telefon jag hör din röst så måste jag ändå i receli om man kunde kyssas genom telefon useneta kyssar i vem om tror jag skulle ringa till dig netter och Tillsatt ditt hjerte gav meg skar Upp på linjen ingen skulle komme fram Alle andre fingre sende av telegram Dag og nøttet søtte i mikrofon Om man kunne kysse med telefon jag då tänker och kicken som jag älskat så. Ja, det är väl bekant för alla är sant att monstret slekar in. Ja, men i alla fall ja. Nu har jag kommit in i alla fall. Jag har ett program som segar igenom den här datorn och håller på och söker igenom olika re register. Så att se datan är varm varm här och det spådgyn runt. Men jag har kommit in i alla fall på nationell punkt nu här då. Kortfördröjning har vi. Från och med nu och en timme framåt så ska vi köra nyhetssvepet då för februari 2015. Det är en lördag varje månad så kommer nyhetssvepet. Jag förstorar upp så jag ser vad det står också här. Jag kommer in i alla fall på nationell punkt nu här. Nu kommer jag in på nationell punkt nu. Ja. Välvkart för digning. Bara någon sekund. Hon är ganska vacker grekisk kvinna måste jag säga. Alexander Pascalidio. Hon har vackert hår och fina ögon. Så att hon är ju väldigt snygg och fin. Men hennes åsikter får hon ju ha. Men ja. Hon har en blogg också va. Pascalidio.se står det blogg. Jag har öppnat upp den i. Man har en egen blogg namnen. Men nu läser vi från nationellt.nu till att börja med. Det var lite problem att komma in på sidorna här. Jag har ett program som borde på söker igenom olika olika register och sånt. Det har det på ganska länge faktiskt. Jag kör bara någonsaka gång. Eh ibland det där programmet. För det håller på så otroligt länge så att det är segare hela. Det tror det står på dygnet runt. Ja. Det nya svepet en timme framåt nu då. Alexandra Pascalidio meddelar alltså att hon slutar på Sveriges radio Ring P1 dessutom lämnar Sverige. Anledningen är alltså de rasistiska svenskarna och det alltså kalla det hat mot henne. Hon har en blogg också. Eh och det är citat då från hennes blogg. I augusti är det 20 år sedan jag började arbeta som programledare för för mosaik i SVT. Sedan dess har hat och hot och trakasserier varit en del av min vardag. Jag tvingas förhålla mig till detta. Jag har nockats, duckat, rest mig, svarat med vänlighet och respekt, försökt undvika att bli bitter, hatisk, pessimistisk eller deprimerad genom olika överlevnadsstrategier och pepptekniker. Här har vi hennes blogg, ja. Och jag vet inte riktigt hon är från Grekland ja. Om hon är född i Sverige, om hon är född i Grekland och när hon kom hit och sånt, hon kan lämna landet också. Eh, vi ska sätta pennan som ett bokmärke här också. Vi ska ju läsa texten national.nu. Som tar upp henne och det är väldigt många väldigt många faktiskt som är tacksamma för att hon kommer att lämna Sverige och vi hoppas verkligen att hon inte kommer tillbaka. Men att åka ner till Grekland det är det förhållande, för det är ju fullt med en massa hemska fascister där nere. Ja, det är 4 000 som gillar henne på Facebook faktiskt. Jag lämnar landet en stund, står det. Jaha. Hon har ju inte bara gnällt på de rasistiska svenskarna. Hon gnäller ju på Hon gnäller ju på fascisterna nere i Grekland också. Ja, från nationell punkt nu så kan man se att hon fortsätter då, citat. Det kan komma, komma som mejl där jag får höra att jag är en senare jude blattehora, en parasit och en massa andra inkvektiv som tär på krafterna. Att regelbundet få höra att jag är en svensk hatare, trots att jag har svenskt pass, svensk dotter, svensk sambo, svensk familj och vänner och ständigt kämpar för att vårt land ska bli bättre. För flera nötter ner. Att att ställa ett anklagas för alla oförrätter och brott invandrare eller människor i resten av världen begår är i längden ohållbart. Man får stöd också att etablissemanget händerik Arnstad. Jag skrev till honom på Twitter följande: "Grattis årets landsförredare" och han blockerade mig direkt. Eh uh, det mest absurda är att Alexandra Pascalidi utmålar sig som ett offer för hat när det i själva verket är hon själv som hetsar mot svenskar. I en artikel publicerad i Metro. Eh, i en artikel publicerad i Metro den 26 oktober 2019 menar Pascalidi att Sverigedemokraterna är som alkoholister. Det är alltså citatet där. Partiet jämförs med Adolf Hitler och det påstås att deras politik slutar i folkmord. Paskalidio har ständigt ifrågasatt existensen av svensk svensk identitet samtidigt som hon inte på något vis ifrågasätter vem som är grek eller vad som är grekiskt. Paskalidio har uppmanat läsare på sin blogg i Metro att köpa boken Min stora feta grekiska kokbok med hänvisning till den grekiska kulturen. Er ställningstagande som står i direkt kontrast till hennes angrepp på svenskar och svensk kultur. 26 februari skriver hon på Twitter min sista dag idag. SR Ring P så passa på och ring sista chansen Ring P1. Eh uh, Anna Dalberg har skrivit här till Pascalidio på Twitter. Det är vädervärt att ha tätt att tvingat bort Pascalidio från P1. Eh uh, artikel mediavärlden.se upp Metro. Och vi har 73 73 stycken kommentarer också. Eh uh, en kommentar här från Kagge 26 februari. Jag läste alltså från nationalpunkt.nu. Hon har kollat för mycket på amerikansk tv och tror att rasliga spänningar utestutan är ett fenomen som hon kommer se i Sverige. Om makthavarna fortsätter trycka upp svenskarna i ett mörkt hörn så får svenskarna till slut taggen utåt. Och ni alla vet hur en värdigt tolerant person reagerar när råget är mättat eh man kan säga tvärtom va. Rågket är måttat. Måttat är rågket. Ja, jag vet inte riktigt. Och vi har 3 miljoner stridsdugliga medelöda svenskar som får sin mat rågade samtidigt. Bagaget av förtryckt lidande som svenskarna bär på potentiellt ger mycket stark kraft när känslorna är väckta hos svenskarna. Svenskarna bubblar av ilska. Så är det är viktigt att vår samlade styrka fokuserar i rätt riktning här i nummer 2 svenskarna knaprar piller och dör långsamt. En kommentar eh underbart kom inte tillbaka. Eh det värste är att de förmodligen inte kommer att kunna tjäna lika mycket pengar utomlands. Skriver en kommentar här. Andra folkarna vill inte ens sugna att hon parasiterar på dem. Eh det här var ett ord som jag inte vill läsa upp riktigt. Här jag skriver Lars här. Visst är det viktigt att låta fienden veta att den inte är omtyckt. Men jag tycker inte vi ska hänfalla till vulgariteter och hot. Jag hoppas att de håller sig borta från Sverige framgent. Kvinnorna är narcissistisk, otrevlig och uppenbart avsaknad i all form av självransakan. så vad gör man med såna folkfredare skriver den här. Eh Men jag får intrycket att att hon lämnar Sverige tillfället här och att hon kanske kommer tillbaka senare. Det i alla fall vad Sveriges radio hoppas på. Eh tack och förlåt står det här. Först och främst vill jag be om förlåtelse för att jag inte orkar svara mediajournalistikkollegor och medmänniskor som hör av sig. Jefron Hennes blogg pascalidio. eh AC sne-blogg. Eh, jag vet inte riktigt om hon har om hon är född i Sverige eller eller eller så. Det så om här, vi ska se. Det är i bakgrund. Eh hon är ju grekisk vet jag men frågan är om hon är född i Sverige eller om hon är född i Grekland. Och här står hon också man ser stadshuset där bakom. Hon står väl på en höjd där vid ser det medla stranden, vid det höga berget som han för står hon. Men det är den där utsikten där. Man ser stadshuset bakom. Eh jag tror jag skulle spara en bild också här ni får vänta lite grann. Jag vet inte vad det höga berget är, det är en sån här fin utsikt. Eh, höga berget ovanför hela stranden. Utsikt över, över hela. Eh, Melaren som ligger nedanför av stadshuset ser man också. Jag tänkte lite grann få fram hennes grön så att säga. Jag är lite osäker på om hon är född i grek eller född i. Och, och, och, och, och. vår kulturminister är ju då född i Småland. Men det gör, gör ju inte henne till en smålänning precis. Ehm vad det är det här som torterade en en en, en 80-årig vit kvinna i Sydafrika i timmar och för att slutligen bränna ihjäl henne faktiskt och eh, det är ju fruktansvärt det här då de sy de sydafrikanska myndigheterna är chord från nån svarta ut mot de vita utan att man erkänner bara en sak men har stora problem med brottsligheten. Det begås 50 mord varje dag i Sydafrika. <skratt> ja, hon är inte bara tjuvsig grekisk kvinna, hon är 202 poäng från Stockholms universitet, universitetet i stadsvetenskap, internationella relationer, juridik, nationalekonomi, kreativt skrivande med mera. Studerade politisk sociologi bland annat på Kreta universitet, studier i intervjuteknik, TV-produktion, programledarkurs på SVT dramatiska insatutet. Eh, hon hade också en egen mellan 2004 till 2006 Arbetar Alexandrasson på gammledare och producent för grekisk tv. Hon har bland annat gjort den egna showen En dag med Alexandra Pascalidio. Eh. Hon ledde den grekiska melodifestivalen 2005. Hon har sett morgonprogram också i Star Channel. Hon är flitig kolumnist och skribent och har haft kolumner i Metro, Bra Affärer och Tidig Expressen GP. Det är särskilt att publicera sin idéen Expressen och Aftonbladet eh, Arena Aftonbladet eh, Mana Res Flygmagasin SVT Debatt hon bloggar på Damernas svärd har tusentals följare på både blogg och Twitter hon föreläser om mångfald mediedemokrati rättvisefrågor retorik ledarskap jämställdhet och kulturkompetens hon har medverkat som representant eh, i antiracistisk eh, kampanj och RFSL RFSU står det. Och sitter i en styrde som som hjälper förors ungdomar. Aha, förors ungdomar, det är svenska ungdomar alltså. Eller kanske invandrarungdomar vad jag tror när man skriver så. Eh hon har också skrivit fem stycken böcker. Faktiskt så har gjort före, föreläsningar. eh uh, alexandra snabelo@paskalidjo.sc står också telefonnumret i Grekland där. Men här fick man ju inte fram ifall hon är född i Sverige eller i Grekland. Hon finns på Facebook, Twitter och bloggar. Ja. Eh. Uh, ja. Hon uh, lämnar eh Sveriges radios programmet och lämnar även Sverige men eh, det är väl lite oklart om hon kanske kommer tillbaka till Sverige och även till Sveriges radio vid senare tillfälle. Men det är tydligen en del som har varit ganska eläcka mot henne faktiskt i olika brev och liknande. Eh och hon har försökt att stå ut med att bli kallad för eh senare ljudblattehora parasit och så vidare så tyvärr är det väl en del svenskar som går till överdrifter och som går över gränserna där och använder svordomar och liknande så att hon har väl försökt att härda ut så länge det gick va och sen har hon inte orkat mer längre att ta ta all den här men hon får väl ta kritiken också. Hon har ju gnällt i så många år och anklagat oss för att vara rasister och fascister och SD var ju Hitlerparti. Sjukt det här va åker hon hem till åker hon hem till Grekland. Är vetet om hon är född i Sverige eller om hon är född i Grekland och hon, hon är väl tydligen hon åtminstone grekiskt medborgarskap också. Så det är lite oklart hennes bakgrund om hon är född i Grekland och har kommit till Sverige eller om hon är född i Sverige. Så troligen troligen, men jag är inte säker på ifall hon åker så att säga ner till Grekland för där är det ju också en massa hemska fascister. Det här är gyllene gryning i varheter. Så där, hon har ju gnällt på dem också att det, är, att det är hemska fascister nere i Grekland så vad ska hon ta vägen till vilket land ska hon åka för att komma bort ifrån de här hemska så fascister och racister och nazister och allt vad det heter ja nu är det så att det är Sverigkanalen.com här eller Sverigkanalen och Sverigkanalen.com har nu passerat eh 32000 besökare och lyssnare och de här länderna jag läste upp det är alltså länder som har besökt har besökt just sverigekanalen.com Och sen när avtalet med chavchip.com över så upphör så kommer vi inte kunna få se från olika länder och sånt men det kan man se statistiken där på sverigekanalen.com faktiskt och det är ju intressant med Puerto Rico och liknande. Faktiskt då det är väldigt massa olika statistik och sånt eh med de som besöker och ni som lustar får gärna sprida också adressen svergekanalen.com exempelvis på Twitter och Facebook och på era hemsidor och bloggar och så vidare. Och skicka gärna e-post också till era vänner och tipsa om adressen svergekanalen.com. Och ändringen kommer sen eh, mellan den 5:e till 7:e mars där så ska vi ändra till nya kanal 1. Eh så har vi alla kanaler och servrar på listen to my radio.com i England. Med en, en miljon. Eh, en miljon användare alltså. Vi har ett sökprogram som går igenom alla register också som håller på i timmar här så datorn blir segare. Tror vi kommer in på Åh oh, pixstack.info. Jag har hållt på ganska länge och försökt att komma in där och det här är då eh, nyhetsswepet som är en lördag varje månad 60 minuter. Nästa lördag så kommer eh, Karlsta bloggar den medverka på Skype från klockan 17.00. Han som kallas heter för, för Karpstrypan. Han finns på på på Youtube också har flera bloggar. Kan ni söka på på ordet Karpstrypan. Och det blir värre och värre nu med tiggare och liknande som sover ute i sådana här sovsäckor och liknande som blir bortkörda. Bland annat från Västra Järnvägsgatan blir de bortkörda där faktiskt. Och de skrepar ner och liknande. Jag har ju läst om nedskräpning, jag tror var det var i Botkyrka kommun som kostade enorma summor för att få slå bort allt det här skrepet som de har. Och om man nu skulle förbjuda tiggare, hur skulle polisen som har så dåliga resurser kunna kuna ingripa mot varenda tigare. De småsade dåliga resurser och nu håller man på med en helt ny organisation också va som ska ska formas under några år framåt här och det finns personal som sitter och gråter på sina tjänsterum. Och inte lyckas man för det var en debatt också på PAT här en en en sunda tror jag. Hur stoppar vi det här i min översättning alltså hur hur stoppar vi kriminella invandrare och krim, kriminella invandraryngdomar från förortenna eh till exempel Göteborg att döda varandra? Fast så var det ju liksom inte frågeställningen man. Men det är det det handlar om och Sveriges radio är ganska lustiga faktiskt för att de de nämner aldrig ordet invandrare eller invandrarungdomar utan de skriver bara och säger bara att det här handlar om förortenna som till exempel Bergskön. De säger att det handlar om unga män. De handlar det handlar om gäng och det handlar om ungdomsgäng. Men man säger aldrig att det handlar om unga invandrarmän, invandrarungdomar och invandrargäng som är kriminella och som dödar varandra i de här uppgörelserna. Exempelvis i Göteborg och Malmö, och det förekommer också i andra förortar som är då ockuperade utav rasfrämlingar som inte vi vill ha hit och som inte vi behöver och som ingen har bett om att få komma hit heller. Det här ska sägas också att majoriteten utav de som bor där som är invandrare, de menar att utviskt skötsamma. Det finns också ett begrepp som är följande: majoriteten av invandrarna i Sverige är skötsamma, men majoriteten av de kriminella i Sverige, de är invandrare alltså de är en majoritet utav de kriminella ni kan ju besöka ett fängelse ni kan beställa rättegångsprotokoll och se vilka personer det är som döms i tingsrätterna i Sverige vad de heter som media förtiger men när det, de ska skriva då att, att han ska utvisa sen då, då, då spricker det ju och man pixlar bilder och håller på jag tror att det var Jan G. Loos som besökte ett fängelse en gång inne i Nortelje och han fick verkligen en chock av hur, hur det såg ut på fängelserna helt enkelt hur mörkt det var där så att säga Och när man skriver svensk och så vidare och svenska och så vidare. Men alltså man nämner alltså inte att det handlar om invandrare, ungdomar och liknande. Här har vi då Jihadjon. Hur han ser ut egentligen. Han så skär av halsen på folk. Han är ledande IS-terrorist. Han tillhörde välbeställd medelklass. Mohammed Enwazi tillhörde brittisk medelklass och... Eh Islam fick honom att hata England och Räst och de otrogna. Eh under han sover på nätterna egentligen. Eh ja, vi är så inne då på pixakt.info. Och det är klart det är ju väldigt mycket som händer i Sverige. Eh det händer mycket mer än det som står i media. Frågan är så här, varför undviker alltid Sveriges Radio, eller varför nämner Sveriges Radio aldrig att det handlar om kriminella invandrare i de här förorterna? Den här första killen som pratade, tror jag för två veckor sedan på en söndag, i P1-debatten klockan 16.05. Den första killen hade en mycket dålig svenska, en kraftig brytning. Och han tjatade hundra gånger om att han var svensk, att han hade en svensk namn. Och det kan ju finnas svenskar som bor i de här förorterna som, får som, väldigt, som umgås med invandrare och ungdomar som får en väldigt dålig svenska. Men jag tror ju att den här killen definitivt inte är en etnisk svensk. Vilket han tjatade om att han var svensk, han hade en svensk namn och ändå en sån kraftig brytning. Och i Malmö så hör vi då kriminella, kriminella ungdomar som pratar en mycket märklig form av dålig svenska upplandat med någon slags konstig skånska också. Eh uh, stenkastning mot spårvagn i Bergskön. Tänk på våra svenska ungdomar kan bete sig. Halmstad, containerbränder anlagda, Örebro, bilbränder. Eh uh, Helsingborg, taxirön är gripen. Eh uh, Ronneby, brottsoffer saknas efter misstänkt rån. Stockholm, rånare i gripen i Skarpneck. Malmö, två personrån natt mot lördag. Danskeona, två personrån under natt mot lördag i Helsingborg, knivbeväpnad man rånade fotobutik. Eh, två av tre misstänkta gripen för vapenhot personrån Malmö och Sösund, personrån i Torvalla. Asylsökande gripen för olaga hot. Här finns det mycket som helst. Eh, ska vi se. Vi gör oss inne på apixlat.punkt nya rekord för SD också då jag tror jag att de hamnar över 20 nu. Ungman skjuter i benet i Borås. Eh. Uh, och se till säkert från Kossa vad ökar kraftigt och jag vet inte om det pågår någon slags etniska konflikter det som det som man kallar för rasism i Sverige. Det kalla det, det eller det som är etniska konflikter i andra länder, det kallar man för rasism i Sverige. Och frågan är så här att, men när dena flyr från de här konflikterna som är etniska konflikter, det vill säga folkgrupperna är blandade, olika olika raser är blandade och det är olika religioner också. Och det fungerar inte. Det vi som i Jugoslavien, det blir ett inbördeskrig där. Men i Sverige, så fort de kommer till Sverige va, då fungerar det perfekt. Det blir inga ingen som helst etniska konflikter i Sverige då heter det rasism i Sverige. Det som är i Sverige är alltså inte etiska konflikter, men det som är i andra länder kallas alltid man säger liksom inte att det är rasism i i de andra länderna utan då är det etiska konflikter. Men det finns inte i Sverige, utan här är det rasism i Sverige så säg de. Men alltså det här är ju motsättningar mellan araber och somalier också i Sverige här och man kan inte placera de här människorna tillsammans på de här förläggningarna. Vissa till exempel araber, somalier i princip alltså det går inte va för det blir uppstår bråk. Och det är ganska grova grejer här. De de hugger varandra med knivar alltså inte alla. Men det har förekommit och det förekommer och det här är ju ren fakta det här då. Eh uh, ja. Tiggarproblemet och så och att de skrepar ner och så vidare och och och och det var inga toaletter och liknande va som använde ju gatorna som toaletter. Men här kan vi så då till exempel nu från apixant.info att man har identifierat den här med mannen. Och jag hörde några människor från London som sa att han var en mycket mycket sympatisk och trevlig man när han bodde i England alltså, den här den här som han som skär av halsen på på folk. Så att det är mycket märkligt egentligen att han att han har dragit sig in i den här extrema och och och hugger eller skär av halsen och huvudet på folk här. Han är alltså då identifierad här. Vi ska ta och läsa det här. Vi kan också stödja oss ekonomiskt också. Vi avbetalar ju fakturer till Narodiföreningen under våren. Mars, april, maj. Och vi har en också driftkostnad. Driftkostnad per månad på alltid eller på 409 kronor. Med en chockhöjd från 150. Så vi har då ett plusgörkonto som är följande. Stöd oss också med ett ekonomiskt bidrag alltså till plus eurokontot 634 252 sträck 1 alltså 634 252 sträck 1 om ni går in på sverkanalen.com så kan ni se den informationen högst upp där och om ni går in på sverkanalen.com och i menyn väljer nyheter så kommer ni att få höra en spelare som spelar upp live stream från Eurofolk Radio också där på nästa lära kommer Karlstadbloggen komma tillbaka så här klockan 17. Ja, för ett par dagar sedan avslöjades då identiteten på böden med brittisk accent som sätts i många av islamiska statens videoklipp. Eh, Mohammed Enwazi tillhörde brittiska medelklassen och saknade få saker i livet. Ändå fick islam honom att hata både Storbritannien, väst i allmänhet och de otrogna. Han föddes i Kuwait, men växte upp i Västra London. Efter att ha avslutat universitetsstudierna blev han programmerare och det skulle vara ett under en resa till Tanzania 2009 som han blev radikaliserad. Eh uh, teorin på hemmaplan brukar som bekant vara att dessa personer förtrycks av samhället med mera. Återigen får vi alltså svart på vitt. Alltså kallad so socioekonomisk bakgrund har föga med radikaliseringens gift att göra. Och det var sån debatt för några veckor sen i P debatt på en söndag om hur vi hur vi får får stopp på att kriminella invandrare dödar varandra i förorten men så var ju inte tittan. Och den första killen babblade på på en usel svenska och tjater ungefär 20 gånger om att han var svensk. Jag är svensk sa han. Jag har svenskt namn. Och hans svenska var mycket mycket dålig. Att otroligt att han var någon sån hans slags rapare som rapar. Eh, du vet det här trevliga att man man gör små små man klottrar alltså man skriver små texter, det är inte text utan små små streck åt olika håll. Det har ju kasat nu några miljoner och miljarder genom årens lopp, förstörda bussar, pendeltåg. Eh. Tåg och tunnelbanetåg och alltihopa där härva. och så att det är inte pengar till exempel då Trafikverket behöver mer och har fått för lite pengar och här är vi är en järnvägssträcka mellan Bastuträska Boden där man snart kommer besluta om att sänka hastigheten ytterligare från 90 ner till 70 km/h vilket innebär att några tåg kommer att ställa in sina regionaltåg mellan Umeå och Boden och Luleå och köra bussar istället för att den här linjen har dålig dåligt spårläge liknande och det fattas pengar då. Som ett exempel och eh, vi har ju då dåliga skolor och så vidare och dålig äldre vård och sjukhus ska vi inte tala om. Akademiska sjukhuset har ju bedrivit stora personalneddragningar och chefen har avgått för länge sen och det är eh, jag var ju där en gång också med en bruten handled. Eh det tog 12 timmar då innan jag fick åka hem igen och det fanns ju i princip ingen personal va. Det var en väldigt massa människor där som hade som hade halkat om kull på is och sånt och brutit både armar och ben och så vidare och man såg nästan ingen personal så att det var enormt lång väntetid. Och framförallt så man mycket få leka där, i princip ingen. Det var en enorma lekabrist. Eh, de 155 miljarder då för mandatperioden som Migrationsverket har har för budgeten då. De pengarna räcker inte. Sjukmigrationsverket kräver nu ytterligare 18 miljarder för att klara av byråkratin kring massinvandringen under de nästkommande 5 åren. Ni har så då import utav rasfrämmande som Sverige absolut inte behöver. Eh, vi har alltså en mycket hög öppen arbetslöshet och en okänd dold arbetslöshet och vi har en extremt stor bostadsbrist, men det finns vissa undantag. Här i Långsjuttan och även nere i Heddemora och så vidare. Garpenberg och Rikmanshytten eh, och sånt som så finns det eh, tomma lediga lägenheter som inte duger. Man har rivit hus och säter, man har rivit och fortsätter riva fastigheter som är ganska nedgångna också nu i Hovfors exempelvis. Söderfors har vi som ett annat exempel också så att det finns kommuner där man helt enkelt river fastigheter som bara så tomma. Men i, i regel ser jag framförallt ut med föro äh, ut med storstäderna. Jag flyttar in 35000 per år till Stockholm. Jag ska säga så också att eh jag har ingen uppgift på hur många som lämnar Stockholm per år för att ett antal 1000 måste ju rimligtvis också lämna Stockholm va. Det blir in och utflyttning. Sen har vi också ett antal 1000 som dör också i Stockholm va. Eh jag har ingen uppgift på hur många som lämnar Stockholm per år och inte hur många som dör men i alla fall 35.000 flyttar in. Den, den den uppgiften har jag i alla fall. Eh, förbjöd perioden så ska man då ge 156 miljarder till migrationsverket och man begär nu 18 miljarder extra. Eh per år under 5 år. Eh på femårsperioden räknar man med att det kan komma cirka 350 000 asylsökande inklusive anhörigsinvandrare och det verkliga antalet blir långt över en halv miljon. Då. Det är väl ersättningar till kommuner, hyreskostnader, ekonomisk bistånd, hälso- och sjukvård och så vidare. Det skapar jättestora utmaningar det absolut viktigaste är att hantera boendefrågan säger Anders Lundbäck, ekonomidirektör på Migrationsverket en sån här byråkratparasit man har ju då ändrat det här det hette ju då invandrarverket från början men eh, det var ju inte invandrare som kom egentligen i princip inte, inga va nästan inga, utan det är ju asylsökan är det ju då så att då ändrade man det här från invandrarverket till till Migrationsverket Och gamla invandrarverken som låg i Norköping hade ju en telefonväxel där för på 90-talet som brakade ihop. Så att de mötespolyt av en telefonsvarare som upprepar att de hade fel på sin växel. Alltså jag förstår inte och liknande på Twitter är det väldigt många som skriver så här också att vad va, om de nu får stanna i Sverige? Åtta, vad blir det? 6 av 10 kanske får stanna ungefär. Alla får inte stanna men många får ju stanna men inte alla. Och det är dessvärre mycket ganska brutalt också till och med småbarn. Ibland är det helt ologiska utvisningar också. Och det finns också bevis på att en del människor har avrättats. Efter utvisning från Sverige. Jag vet inte hur det är med den här människosmugglaren Hejdari. Uh, är han kvar i Sverige faktiskt? Han riskerar väl dödsstraff där nere i Iran. Ja men i alla fall. Uh, på Twitter är det många som brukar skriva så här. Att, uh, med tanke på alla som får putt permanent uppehållstillstånd i Sverige. Liksom var var, var ska de bo? Eh, vad ska de jobba med egentligen? Var var finns arbetena? Om det finns ett ledigt arbete i Stockholm så är det ju rimligtvis flera tusen människor som som försöker få det jobbet. Det också bevisat att arbetsförmedlingen misslyckas i mycket stor del med sina uppdrag att förmedla arbeten. De sköter ju bara de här praktiska sakerna med att skriva in människor i liknande. Det var jag ju var ju var med om det när jag var arbetslös under en period och sen fick jag ju socialbidrag från Försäkringskassan och kommun. Och på grund utav en arbetsskada så fick jag förtidspension 2008 efter en hård kamp mot försäkringskassan då. Och de prövar aldrig ens om jag kunde jobba med någon form utav arbete. Jag kan ju sköta datorer och sånt till exempel va att fick inflammationer i helsenerna och ischias. Eh men i alla fall är som liksom, det är bevisat också att de här fläskarna som bor i de här förortarna som är av icke etnisk svensk härkomst lever till största delen på olika former av bidrag och framförallt anhöriga som kanske är 60, 70, 80 år gamla de blir också bara en en enorm bidragsbelastning. Och det är många på Twitter som ställer sig frågorna så här liksom okej, okay, det går att ordna fram en bostad, men men liksom vad ska de jobba med? Ehm um, en del somalier har börjat att köra taxi till exempel. Jag tror jag åkte för sista gången jag åkte taxi från Märsta ner till Upplands Väsby. Då skulle träffa en kille som skulle åka ner till järfäll och hämta en stor lastbil där så sånt på 32 kvadratmeter. Han taxichauffören där var nog, var nog somalier faktiskt. Det var han faktiskt. Men det som pågår i andra länder är ju då etniska konflikter, ganska brutala såna. Dels beror det på att vissa folkgrupper inte kan leva tillsammans. Och när det gäller Afrika och svarta människor då är då är det stammkrig istället. Vi har ju då Burundi Där var det då Hutsi och Tutsi och de ser ju likadana ut. Vad jag kan se. Där var det eh, åtta... No. På sex veckor så dödades 800 000 människor. Och de som överlevde saknade till exempel armar och ben. De högg av då armar och ben. Alltså svarta som dödade svarta. 800 000 svarta dödade på sex veckor i Burundi. Det var Hutsi och Tutsi. Men det var ingen rasism, så att säga, svarta mot svarta, utan det var etniska konflikter. Nej, men där brukar man säga att det handlar om stamkrig istället, när det är svarta som dödar varandra. Och jag nämnde att svartgäng hade torterat en vid kvinna i Sydafrika i flera timmar för att slutligen bränna i el henne. Och det är alltså inte rasism från svarta mot vita. Utan det är bara som Sydafrikas regering erkänner att det här är då kriminella gäng man har problem med kriminella gäng helt enkelt och när de tar över de här farmarna döda farmarna farmarna och och det finns en film också på Youtube där Nelson Mandela han var ju då dömd för terroristverksamhet brott mot den sydafrikanska staten och inblandning i flera mord och han vägrade vägrade där att ta avstånd från våldet han var ju då medlem i den väpnade grenen som ANC hade tidigare Nationens spjut hette det i översättning då. Det var en vapenad gren inom ANC. Och kollaboratörer alltså svarta som samarbetade med vita, då hängde man ju på man hängde på ett bildäck och sen var det bensin. Det hette necklacing. Blir 800 grader, gummit smälte sakta i en en lång, lång plågsam död. Man avrättade alltså andra svarta som samarbetade med Sydafrikas apartheidregim genom necklacing. Så bildäck, bensin och så brinner det då. En mycket lång och plåksam och smärtsam död. Eh, jo, på Youtube finns en film där Nelson Mandela. Vänta nu. På Youtube finns en film där Nelson Mandela och även presidenten idag, Summa och högsta ledningen i ANC tillsammans med deras vilda, vilda anhängare, sjunger på deras eget språk, vilket det nu är. Men när översättningen på filmen på engelska så kan man se att de sjunger att döda de vita. Döda de vita farmarna, döda de vita boerna. Döda de vita, döda de vita. Och det sjöngs alltså och det görs också de svarta nu. Det är alltså 50 mord per dygn i Sydafrika. Och det är över 2,4 miljoner våldtäkter per år i Sydafrika och det alltså det finns ju filmer här på Youtube som är ganska våldsamma faktiskt med med brutala saker men jag tror nog att de här svarta gängen alltså svarta dödar ju mest andra svarta i Sydafrika och svarta sydafrikaner också mördar somalier som kommit till Sydafrika som de, som de inte tycker om har jag sett nu men de svarta dödar de vita Då, då då torterar man först de vita i flera timmar innan man slutligen bränner ihjäl dem helt enkelt. Och det här är det att det finns inget folkmord eller så det känner ju absolut inte. Eh Sydafrikas regering. Sveriges radio har ju fått segn knäpp på nesen här och trovärdigheten har ju verkligen sjunkit efter efter det här pinsamma. Alltså Helena Helena Groll ställde ju frågan då till till ICELS ambassadören i Stockholm om judarna hade någon slags skuld i, i så att säga antisemitismen. Ehm det var en demonstration också här förut i Jerusalem med extrema judar som som skrek döda araberna, döda araberna. Sveriges radio har haft omfattande reportage på deras hemsida också om hur hur de allra flesta judarna i Israel, de alltså israeliska judarna fullkomligt hatar araberna och vill fullkomligt utplåna Palestina. Det här gäller inte alla judar i Israel och det gäller framförallt inte alla judar utanför. Det finns ju judar som inte är religiösa, det finns judar som är emot Israel och emot sionismen och och för en tvåstatslösning och för fred. Det finns Norman Finkelstein till exempel. Och så finns det två andra äldre judar. Så det finns verkligen vettiga judar. Uh, varför skulle Helena Groll inte få ställa denna fråga som sedan Sveriges Radio har stått på knä och enligt Kent Andersson i Nacka så har de till och med sugit av uh, Willy Silberstein, han som tidigare själv jobbade på Sveriges Radio varför får Sveriges Radio inte ställa den frågan till Israels ambassadör i Stockholm även om han blir upprörd Sveriges Radio är ju då ett självständigt produktionsbolag och har ju all rätt i världen att ställa vilka frågor de vill. Det är väl inte Isels ambassadör ska inte bestämma vilka frågor som Sveriges Radio ska få eller inte få ställa till honom. Överhuvudtaget ska inga judar eller zionister få bestämma någonting över vilka frågor som Sveriges Radio ska få ställa till judar eller inte. Och sen var det då den här programchefen som sa att hon var helt förtvivlad. Här är en krönika från apixelat.info. Om Hans Dagelin var jag också med på Sveriges Radios P att när det var inför intervallet 2014 och han kommenterar nu det här den här infekterade frågan. Säg så hade jag också redigerat bort den här frågan men den sprids ändå bland annat på Youtube. Alltså har judarna någon egen skuld i att antisemitismen och judehatet ökar? kunde helt klart också men man nämner ju inte folkgrupper vid namn och sånt. Man skriver ju inte att det handlar om invandrare eller araber till exempel, men de allra flesta till exempel i Malmö som som som sprider glåpord och och, och spotta på judar i Malmö till exempel, det är ju inte svenskar. Utan det är ju till exempel muslimer eller araber. Det kan finnas svenskar, men de allra flesta är inte etniska svenskar, men i kronikan som skriver Mats Dagrin följande då. I en debattartikel på Dagens Nyheters kultursida som finns en lägg till här försvarar den tidigare SR alltså Sveriges Radios direktören för detta då Mats Svegfors. Han försvarar här Sveriges Radios medarbetaren Helena Grolls fråga till den isländska ambassadören Isak Bachman. Han var hemkallad ett tag men fick komma tillbaka till Sverige efter att eh, Sverige hade erkänt eh den palestinska staten. Efter det muslimska terrordådet åt den synagoga i Köpenhamn om huruvida inte judarna själva bär någon skuld till att antisemitismen eh tilltar i Europa. Svegforst hanerar själv det antisemitiska tankegodset genom att i sin artikel indirekt anklaga Bachman för att på judisk grund vara islamofob. Det är alltså krönika här av Mats Dagerlind på apixlat.info. Svegfors vill i sitt försvar för Helena Groll göra reaktionerna på hennes judefråga till ett spörsmål om politisk korrekthet, snedstreckt inkorrekthet. Groll har enligt Svegfors i sak inte gjort något fel- bara trampat vid sidan av vad citat korrektheten tillåter slutcitat. Och visst kan man kalla det för inkorrekt. Ett etikettbrott att på en mördad persons begravning med den insin ju att insinant fråga ansvarig hålla de sörjande anhöriga för den bortgångnes onda bråda död. Många skulle nog hävda att ett sådant beteende går långt utöver det blott inkorrekta. Ambassadör Backman avvisade kategoriskt Grols Helena Grols insinuationer om att den man som mördades vid synagogan i Köpenhamn genom slags genom någon slags provokation mot muslimer eller islam skulle vara medskyldig till sin egen död. Allt han gjorde var att delta i en religiös judisk sammankomst i synagogan slog Backman resolut fast den enda orsaken till att han mördades var att han var jude. Detta avvisades. Detta avvisande var naturligtvis det enda rätta sättet att besvara Helena Grolds fråga, men Svegfors anser att Backmans vägran att besvara frågan var arrogant och berövade lyssnaren en intressant diskussion. Helena Groll skulle sannolikt aldrig något som Backman i sitt svar också påpekade få för sig att fråga en våldtagen flicka i vilken utsträckning våldtäkten var hennes eget fel i syfte att få till stånd en intressant diskussion kring hur hon och andra flickor kan vara bidragande orsak till att övergreppen sker till exempel genom att gå ensamma hem längst dåligt upplysta gator och kanske där till det vara utmanande lättklädda. En mindre skulle Helena Groll ha frågat om anhöriga till en flicka som just mördats i samband med en överfallsvåldtäkt om det inte var deras eller och andra föräldrars fel att deras döttrar mördades att det bidragit till att provocera fram våldtäkter genom att perfekta värderingar om att även kvinnor i utmanande kläder bör kunna röra sig fritt utomhus. Vi har inte heller hört någon av alla dessa Helena Grall i vänsterliberal media göra motsvarande insynnotationer när muslimer utsätts för hot, hat och våld. När kommer inslaget där Helena Grall undrar i vilken utsträckning det är muslimernas eget fel när de får sina slöjor avryckta, när moskéer utsätts för vandalism och så vidare? Även om man av någon obegriplig anledning vill inserera en diskussion om judernas ansvar för den ökande antisemitismen eller kvinnornas ansvar för de ökande överfallsvåldtäkterna så är det självfallet inget man gör i anslutning till en likvaka över en mördad jude eller en mördad kvinna. Det tyder ju på en närmast total brist på empati och inlevelse i andra människors känslor. Frågor kring judarnas ansvar för antisemitism saktades utom proportioner i ett sammanhang som detta. Det är som när Lars Vilks ett annat tilltänkt mål för tärdon i Köpenhamn förra veckan anklagas som medskyldig till att han utsätts för mordförsök. Vilks manifesterar västvärldens fri och rättigheter genom att Rita antäckning vilks meningsmotståndare manifesterar den muslimska världens värdegrund genom att försöka mörda honom. Proportionellt hade varit att säga att det vore rätt åt Wills om någon hämnades genom att Rita har någon som en hund eller något annat djur som Wills eventuellt ogillar att att påstå att det för en täckningsskull var det rätt åt vilks om han blev mördad eller ens om att han skulle överleva under dödssot är fullständigt horribelt. Gråls fråga till Backman och Svegfors försvar av den samma är ytterligare en påminnelse om det överseende som finns inom det vänsterliberala åstigs etablissemanget i någon parentes som Sveriges radio utgör en del av slutparentes med att dels själv tor torgföra antisemitiska föreställningar och dels agera apologet för muslimsk antisemitism. Motsvarande överseende finns inte alls när det gäller antisemitiskt tankegods i högerextrema rörelser. Det är svårt att föreställa sig Svekgfors rycka ut till en ny nazist försvar om denna ställt samma fråga tillbaka men om judarnas eget ansvar för att de Förföljs och mördas. Och det är här någonstans som Svegfors drabbas av verklig otur när han tänker. Han glömmer bort att sätta in den antisemitiska frågeställningen i en viss kontext. Svegfors gör gällande att Grolls fråga till Backman skulle ha varit kontradiktorisk. Det vill säga ha ställts inte därför att frågeställaren ansåg frågan relevant utan med syfte att åstadkomma en reaktion och motargumentation ihm att agera djävulens advokat. Om detta inte direkt ska föras fördas som en medriheten efterkonstruktion så måste det i varje fall hänföras till svårartade bortträningsmekanismer. Hur kan en gammal publicist rev som ser Svegfors vara så omedveten om de antijudiska och promuslimska vindar så mi dessa åren blåst över Sverige och i all hög grad dominerat den offentliga debatten. Görlfs fråga till Backman ställdes inte i ett vakuum. Den formulerades i ett Sverige där stora delar av det politiska och publicistiska etablissemanget låter sig luras att bli nyttiga idioter för det muslimska judehatet. Det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet i Malmö, Ilmar Räpalu, hamnade för ett par år sedan i samma blåsveder som Brock gjort idag, står det. Det sker när man som vänsterradikal inte är tillräckligt subtil i sin antisemitism. Det är oerhört viktigt att man som svensk politiskt korrekt light antisemit alltid förklarar sin kvinna judefientlighet till ett ställningstagande i konflikten i Mellanöstern mellan Israel och palestinierna och ett engagemang mot påstådd islamofobi i det svenska samhället. Lika viktigt är det att man är taktiskt tyst i dessa frågor precis i anslutning till att judar har utsatts för något eldåd så som skedde förra helgen i Köpenhamn och i januari i Paris vid de tillfällen då sympatierna hos oss allmänheten för judarnas situation är förhöjda ska man enligt vänsterliberal doktrin inte ställa sådana frågor till en israelisk ambassadör i public service radio som Groll gjorde. Groll saknar av allt att döma denna fingertoppskänsla. Det gjorde också Ilmar Repolu som ventilerade sina halvantisemitiska åsikter just när om världens mest noterbart USA:s ögon var riktade mot de trakasserier som Malmös judiska grupp allt oftare utsätts för i takt med att staden multikulturaliseras inom parentes les islamiseras slut parentes. Repale repale lyckades reta upp självaste president Obama som skickade sitt speciella judiska sändebud till Sverige. Gyroll reta upp Israels ambassadör just när judar dött för terroristers kulor och den israeliska premiärministern det hitåt blir ett erbjudande till Jordens och Europas judar att flytta till Israel. De vänster, liberala, svig, antisemitiska etablissemanget i Sverige behöver inte ett nytt Repolu Gate trasat både groll och Repolu tillhör detta etablissemang straffas det för sin klumpighet och ställs ut i kylan av sina egna. Det måste offras för att undvika en mer omfattande och besvärande genomlysning av den strukturella vänsterliberala antisemitismen. Det är svårt, alltså en vänsterliberal idag, hantera judefrågan. Det var mycket enklare förr när man var vän med judarna och hade en gemensam fiende i nynazisterna före den muslimska massinbrandingen var det självklart för svenska vänsterliberaler att stå upp för Israel mot en omgivande arabvärldens aggression. Idag är det mycket mer komplicerat. Lojaliteten hos en rätttrågen svensk vänsterliberal förväntas numera ligga hos palestinierna. Israel ska betraktas som den aggressiva kraften och ockupanten i Mellanöstern. Islamofobi är ordet för dagen och att nu ta ställning för judarna och israeler som man tidigare gjorde när hotet kom från ynnazisterna låter sig inte göras om man samtidigt vill vinna det invandrade antisemitiska muslimernas sympatier och halva miljonen röster i allmänna val. Samtidigt lever minnena av historiens jude pogromer i allmänhet och de tyska nazisternas utrotningsläger i synhet att fortfarande kvar i vårt kollektiva medvetande och man kan som vänsterliberal islam apologet multikulturalist och massinvandringsivrare därför inte helt öppet och oreserverat ta parti för den sedan urminnes tider kulturellt nedärvda muslimska antisemitismen där judar hatas enbart för att de är judar och för att detta har påbjuds i koranen. Det gäller i synnerhet när detta muslimska judahat tar sig uttryck i öppet våld och terror. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson stolt ser det nyligen på bild med palestinsk flagga och karta där Israel hade utplånats. Det var inte jättebra tyckte partikamraterna. Men eftersom man bakom kulisser tycker, tycker som Larsson och det stora mediedrevet uteblev den ledde tilltaget inga skarpa disciplinära åtgärder. Som god vänsterliberal smygg antisemit m måste man dock alltid tänka på att förankra sin retorik i Israels påstådda aggression och muslimernas påstådda utsatthet i form av att, att vara palestinier under ockupation där borta och diskriminerade invandrare här i Sverige. Glömmer man av detta och inte tar en paus i agitationen i stunder då folkepsympatier med judarna p eh pikar då går det som för repelu och för groll. Eh svekfors trampar än mer snett genom att i sin artikel inte bara ta ställning för grolls omotiverade fråga utan även mot att Backman i intervjun berättar att den tilltagande antisemitismen i Europa främst är en konsekvens av en kraftigt ökande muslimsk invandring. Backmans påstående är hur besvärande än är att höra för en massinvandringsförd språkade grundat i evidensbaserad samhällsvetenskaplig forskning. Det är dock inte alls ovanligt att publicister som svek forsk virka försöka mörka detta faktum. Vi ser regelbundet i svensk media hur den nya importerade antisemitismen felaktigt tillskrivs svenska nynazister. Och Den traditionella europeiska antisemitismen på den yttersta höger yttersta, yttersta högerkanten finns så visst kvar men kan samtaget inte sägas öka i omfattning. Den muslimska antisemitismen som för bara några decennier sedan var nästan intill okänt fenomen i Europa har under samma period till följd av en aldrig tidigare skådad muslimsk massinvandring däremot ökat så explosionsartat Att den idag på många håll, bland annat i Sverige, är den helt dominerande formen av antisemitism. Det är svårt att tro att Svegfors med sitt CV som publicist och politiker inte skulle vara medveten om denna utveckling. Att han inte hört och sett de senaste årens många larmrapporter från judiska representanter i Malmö att ha missat uttalanden från ordföranden för såväl judis judiska centralrådet i Sverige som judiska församlingen i Stockholm efter de muslimska terrorådråden i Paris samstämmiga samstämmiga vittnesmål från alla drabbade drabbade judar som var valt att vara öppna och ärliga visar att det antisemitiska hoten och attackerna numera kommer sig gott som uteslutande från muslimskt invandrarhåll. Alltså där är det här i Sverige alltså. Min kommentar. Svegfors bidrar i sin artikel också till att underblåsa en annans ned freden retorik som sööfta till att tysta den islamkritiska debatten i Sverige och Europa. Resonemanget går ut i korthet går i korthet ut på att vi inte ska hålla alla judar ansvariga för Israels utrikespolitik då vi inte heller kan skuldbelägga alla muslimer för ett terrordåd som utförs i islams namn. Det låter ytligt sett som en logisk och konsekvent utsaga, men den visar sig vara en men den visar sig vid en närmare granskning vara behäftad med den radproblem till att börja med är Israel en av hela världen utom statsantisemitiska länder erkänd stat att ställa sig bakom ett lands militära interventioner för att försvara sitt territorium är kvalitativt något annat än att ursäkta terrorattacker. Det går alltså inte att jämställa den jude som ställer sig bakom Israels utrikespolitik med den muslim som försvarar islamiska staten Al-Shabab, Al-Qaida -Al eller Hamas terrorism. Detta fel i ovan nämnda utsaga är att påståendet i det andra ledet om att Islam kritiska debattörer korrektiv skuldbelägger alla muslimer för vad terroristerna gör i islams namn, inte sant? Antisemitiska muslimer hatar judar och den enda orsaken är att de är judar. Om man är troende eller sekulär jude eller vad man har för inställning till Israel saknar det här betydelse. Det muslimska judehatet är etnorasistiskt. Den slutgiltiga lösningen för antisemiter, narcissisk, narcissistiska såväl som muslimska är också att utplåna staten Israel och utrota alla judar från jordens yta. Islamkritiska debattörer ägnar sig i stark kontrast till antisemiter åt att informera om och kritisera en religions ideologi. Det här är en politisk diskussion och kritik mot sådant som att islam tar avstånd från sekulär demokrati. Frihet Och jämställdhet då förespråkar teokratisk totalitär diktatur, individens blinda lydnad och kvinnoförtryck. Även terrorism legitimeras genom islams idéer om jihad och martyrskap. Den islamkritiska opinionsbildningen syftar till att påvisa att kärnan i islam är så vesenskild från kärnan i västerländsk demokrati att de två inte är kompetabla med varandra och inte kan samexistera i ett och samma samhälle Den handlar inte om att utplåna muslimska länder eller utrota alla muslimer från jordens yta Den argumenterar för att upprätthålla den folkrättsliga principen att ett folk har rätt i sitt land och har rätt att säga nej till en massinvandring som utmanar folkrätten. Säg nej till människor som inte respekterar västerländska samhällets grundpelare som upplysning, sekulär demokrati, individens frihet, jämställdhet och så vidare. Redan idag med bortimot en halv miljon invandrade bekännande muslimer så slits det svenska samhället isär av inre identitetspolitiska och värdegrundsrelaterade motsättningar. Risken att rabblas av muslimsk terrorism ökar för varje dag. Inte bara för Europas judar och satirtecknare, utan för alla européer som arbetar i en skyskrapa, som åker pendeltåg eller tunnelbana, som shoppar i ett köpcentrum och så vidare. Att muslimer som valt att emigrera till Europa tar inte avstånd från det västerländska fria och demokratiska samhället och ställer inte krav på att de europeiska länderna ska anpassa sig efter islam. Problematiskt många muslimska invandrare gör ändå tyvärr detta. Alla alla muslimer försvarar inte terrorism. Att flera tusen personer med muslimsk invandrarbakgrund rest från Europa till Syrien för att bli terrorister är lika fullt ett stort problem. Liksom att det är i kretsen kring var och en av dessa dessa tusentals jihad-terrorister finns många fler som sympatiserar och betraktar dem som hjältar och martyrer. Gemensamt för dem som vill avskaffa demokrati och frihet till förmån för teokrati och underkastelse som vill ersätta jämställdhet med kvinnoförtryck som vill hjälpa islamisera Europa med eller utan våld är att de alla hämtar sina politiska idéer från islam. Och även om det finns invandrare från den muslimska delen av världen som inte har dessa ambitioner utan som istället vill anpassa sig till de europeiska ländernas samhällen och värderingar så finns det Ingen sådan väst anpassad och reformerad islam. Ingenstans i världen finns ett samhälle styrt av islam som är ens avlägset påminner om vad vi i väst menar med demokrati eller som respekterar de grundläggande fri- och rättigheter som för medborgarna som är oåterlösligt kopplade till detta styreskick. Däremot finns en judisk judisk stat som i allt väsentligt i sitt styre har anammat de västerländska västerländska demokratiska idealen. Jag ska säga också min kommentar att det är alltså det är en krönika av av Mats Dagerlind på apixalt.info. Och jag kan ju se att han att han stödjer Israel här. Men i alla fall så är det en del av de här texten som jag kan hålla med om. Men jag stöder istället det palestinska folket. Men vi läser vidare från hans krönika här då. Det är hans åsikt alltså. Svegfors vänder sig i sin artikel emot att vi utkräver ett särskilt avståndstagande ansvar från det muslimska civilsamhället när det gäller att komma till rätta med problemen i denna grupp vad gäller våldsbejakande torkningar av islam. Då kan förklaring till varför detta skulle vara principiellt fel i er svegforst och inte. Islam i Sverige är inte någon traditionellt kulturhistoriskt eller etniskt svenskt företeelse. Istället är det en religion och ideologi som invandrarna de senaste decennierna har tagit med sig. Och vill ha Sveriges godkännande för att få fortsätta ägna sig åt när de flyttar hit. Inte bara som individer i det privata utan också i organiserad form. I muslimska samfund och moskéer och i islampolitiska organisationer. Att få göra detta betraktas som en rättighet och en frihet inom ramen för det pluralistiska demokratiska samhället. Men äh, inga rättigheter kommer utan skyldigheter och med frihet följer ansvar. Även om inte, även om inte varje enskild muslim som privatperson kan hållas ansvarig för att andra muslimer tolkar koranen som en plikt att bli jihadterrorister, så är det rimligt att utkräva ett ansvar av muslimska samhäll och islampolitiska organisationer att hantera detta. Det är deras religionsideologi-relaterade fenomen. Vill man importera och utöva sin religion och ideologi i Sverige har man en skyldighet att visa och ta ansvar för att detta inte leder till att det svenska samhället drabbas av våld och terror. Klarar man inte av det att axla det ansvaret eller ens vill vidkännas att man har ett sådant ansvar- då bör man eller kunna frånta muslimska invandrare i Sverige rätten och friheten att i organiserad form utöva sin religion och ideologi här. Detta med stöd i nyss nämnda princip om att med rättigheter följer skyldigheter och med frihet följer ansvar. Svegfors på lag geetisk hållning stannar inte här stannar inte vid att frieskriva religiösa muslimer från ansvar och skyldigheter han vill även vitvätta politisk islam det vill säga isla, islamism och göra begreppet jihadism röms rent är det svegfors är det slarvet av oss att kalla terrorister för islamister och jihadister eftersom islamism och jihad innefattar så mycket mer än att bara tal till våld begå terror och död och mörda judar kristna och otrogna västerlänningar för att förverkliga det glo glo globala kalifatet för eh, svegfors räcker det inte med att detta våld och denna terror är en integrerad integrerad del av islamism och i hattanken att vi ska förkasta dessa läror det är som att säga att man inte kan förkasta nazismen och dess idé om livens råm bara därför att denna ideologi och idé legit legitimerar legitimerar legitimerar krig, våld och utrotning av vissa folkgrupper som en del av målet om att upprätthålla eller upprätta det tredje riket. Nazism och livens råm är ju mycket vidare begrepp än så. Varifrån har då Svekgfors fått dessa relativistiska griller. I artikeln berättar han Eh, i artikeln berättar han att hans dotter eh gifte sig med en muslimsk invandrare. Svegfars kallar honom för sin godhjärtade muslimske svärson. Och lider med honom när han ser dennes ryckningar och plågade ansiktsuttryck var gång så vi svenskar i den offentliga debatten pratar slarvigt om Sverigesons religionsideologi. I även här kan med risk för att bekräfta Godwin's lag paralleller till nazismen dras för att placera Svegfors islamism och Jihadism på logetiska pledering i en tydlig tidig görande kontext. Anta att Åten gift sig med en nynazist. Skulle svägfar då kalla honom för sin godhjärtade svärsvärs- svärson, hur denna led av hur hans ideologi framställdes i nyhetsförmedling och offentlig debatt? Jag håller dock med svägfar som några saker. Han skriver i sin artikel: "Ja men medarbetare på Sveriges Radio ställde en klumpig fråga. Bör redaktionen inte som nu skedde att göra historierevisionister och klippa bort den ur sitt arkiverade material. Vare sig man gör detta för att snygga till sin egen fasad eller av av av förmyndarattityd gentemot lyssnaren, så är det fel. Och något som diktaturer frigent ägnar sig åt, men ingen som bör förekomma i en ferment demokrati där yttrandefrihet påstås råda även för klumpiga frågor tyvärr svajar Segfors i konsekvens även på den punkten vilket gör att man kan ifrågasätta om hans strid verkligen är en principiell sådan för yttrandefriheten eller om det är ett försåtigt försök att under frihetsslag selektivt bana väg för rätten att uttrycka sig antisemitistiskt. Efter att Segfors ongjort sig över att Sverige stodios självsensur Efter att Segfors ongjort sig över Sveriges radios självcensur skriver han nämligen att det hade varit rimligt att Sveriges radio istället klippt bort ambassadör Backmans förklaring till den ökande antisemitismen i Europa. Segfors tycks anse att olika måttstockar bör gälla i bedömningen av vad som konstituerar antisemitism respektive islamofobi judar ska enligt svegfors uppenbarligen behöva stå ut med att rycka till rycka till att deras religion och kultur eh oförständigt of hålls ansvarig för att deras egna medlemmar har mördats av terrorister muslimer och islamister bedökt för skonas från minsta slarv med begrepps konnotationer svegfors yttrandefrihetsrelativism är tyvärr idag inte alls unik utan tvärtom tämligen utbredd islamister och kommunister åt nyttigt i Sveriges starka stöd från etablissemanget för att torgföra sina våldsbejakande ideologier. Två sadio som här är på tapeten har exempelvis utan förbehåll släppt fram eh våldsbejakande kommunister som eh, Athena Farrokhzad och Martin Schibbi står där. Eh som sommarpratare. Är det någon som tror att Sverigedemokraternas ordförande Stefan Stefan Jakobsson eller Svenska motståndsrörelsens ledare Klas Lund kommer att få sommarprata i Sveriges radio? I Sverige har stora delar av etablissemanget på fullt allvar ställt sig bakom att en staty ska resas i Växjö som en hyllning till det politiska våldet som metod att begränsa den grundlagsfästa mötesfriheten. Det relativistiska resonemanget går ut på att detta är helt i sin ordning därför att det var unga nynazister som demonstrerade om min kommentar att det var Nordiska rikspartiet som hade ett polisinsstånd men de blev istället överfallna av 2000 kommunister uppjagade av Lars Werner och sen fick de ta skydd och låsas inna på polisen på Växjö tågstation innan de kunde åka tåg från Växjö tillbaks till Göteborg. Det här var alltså 1 maj tror jag det var 1985. Finns på video det här. Det vore nästan otänkbart att politiska partier och kultureliten på motsvarande sätt skulle ställa sig bakom liknande förslag på konst som bejakar politisk våld mot kommunisters eller islamisters politiska manifestationer. Tvärtom skulle sådana initiativ med största säkerhet mötas av hårda fördömmanden. Det är knappt att man vill tillåta Lars Wilks att rita sina rondellhundar Don Park Castellman till och med i fängelse trots att han ställde ut sina gränsöverskridande verk i en slutte miljö och lokal som ingen annan än de intresserade behövde besöka. Alltså de där tavlorna och bilderna spreds bara till de som besökte den här lokalen, vilket var en begränsat antal människor. Allmänheten såg inte det här den här utställningen. eller spelar ingen roll alla bilder och sånt som Dan Park har gjort min kommentar här nu är finns på internet om ni söker så kommer ni upp så det går i alla fall att spida via internet men i alla fall för de de brände väl upp de här bilderna och sånt polisen men de finns ju ändå på nätet Jag läser vidare från Mats Dagrens krönika från pixerad.info 26 februari 2015 Jag håller med Sve Svegfors när han säger att det inga, inga frågor För det jag skulle märka så ställs vi sidorna utanför friheten. Men detta kan ju naturligtvis i så fall inte endast gälla antisemitiska såderna. Den smala svenska åsiktskorridoren behöver vidgas i alla riktningar. Den utgör ett i flera avseenden allvarligt hot mot demokratin. I en demokrati måste alla argument ges möjlighet att brytas mot varandra. Att inte tillåta detta är i sig odemokratiskt mer än värre är att det undergräver demokratins existens på längre sikt. Det demokratiska samhällets främsta garanti är informerade och demokratiskt sedda medborgare. Såna får man inte genom att ovanifrån agera förmyndare och censorer och betrakta folket som idioter. De måste uppfostras med pekpinnar och läras att rabb rabbla flosskler Och skyddas mot sådant som kan riskera att de börjar tänka fel. Där var det inte sagt att det var lämpligt av Groll att ställa den fråga hon gjorde just där och då. Det var det inte. Men i det demokratiska samhället har ingen, har ingen grupp rätt till en gräddfil där man är fredad från en kritisk diskussion. Det gäller judar såväl som muslimer kommunister såväl som nazister socialdemokrater såväl som moderater och förstås även för oss socialkonservativa Sverigevänner Vi välkomnar en öppen demokratisk debatt på lika villkor där medborgarna tillerkänns förtroendet att avgöra vem som har det starkaste argumenten Vems verklighetsbeskrivning som är mest trovärdig och vems vision om framtidens Sverige som är mest tilltalande? Att med en dödskallemärkning försöka rigga och begränsa det offentliga samtalet är indirekt ett erkännande av att man vare sig tror på demokrati, människors förmåga att tänka självständigt eller sina egna argument. Det hade varit bra om Svegfors försvar för allas rätt att delta i den politiska debatten hade omfattat fler än bara antisemiterna. Men varje uppmaning från politiska och publicistiska auktoriteter som syftar till att riva ned den sydfattiga och instängda åsiktskorridorens väggar är ändå välkomna i en tid då så många pläderar på på motsatsen. Och det här var alltså en krönika av Mats Dagerlind, hon AP pixlat 26 februari 2015 och det är ju helt uppenbart att han stödjer Israel, att han stödjer judarna och han stödjer sionismen gör han. Jag stödjer istället det palestinska folket och deras rätt till ett eget land som med åren ända sen 1948 har tagits mer och mer över av Israel. Det blev mindre och mindre yta för det stackars palestinska folket att leva i världens största fängelse. Och bilderna på över 400 döda små palestinska småbarn senaste gången Israel attackerade med sin enorma armé som de har fått eller köpt från USA tillbaka eh mot de stackars palestinska folket som inte har mycket att försvara sig emot. Alltså döda och armar och ben är också avslitna. Det är mer än 400 dödade palestinska småbarn. Eh det finns mycket brutala bilder på internet och de här bilderna är verkligen gripande. Och att man attackerar då eh skolor förstår enorma tusentals bostäder infrastruktur vi har även leder om vattensystemen också så det blir mindre vatten till de palestinska områdena och mer eh, vatten det råder ju vattenbrist i Palestina det är ju bara det är ju ett enormt problem eh vi tar lite musik här nu en liten stund framåt jag kommer att och återkomma alldeles strax här och vänta litegrann klockan har passerat 18.30 här nu ska vi se om vi kan lyssna på lite Evert Tauv här en liten stund fram och ska koppla bort min mikrofon med mm na sandiga ostar där stormrina talar med din arten talsom svepta ärga hurr och kommer kupiga knolliga på jordklotet sivrina fin, gesta din pina tresiga rusna hen där dig av Arnar Finnan Her ditt drogs skepp om hög och var öfturman med en De som i vermen in grundad är rys làn i bilden och skatte Bolga sjufarten i no höll ordning i korn där genuvel som liksom det ännu i dag finnes pojkar från det o möja som håller ordning i av fremmande knapp länder på jorden på denne sickska är en lide bok på magneter pojkar från runmar guster bröd man ser har och grenur er amiraler, derute, saknar oiskor skjuter ekor saknar o glittrande strimmig grumrna flundror och gudvita torgar och gloror och rikor snö chockans iskruven himlan du skett protens krutta det hotan ett stormar och drivs över eviga vinterrå fordom. 100 brem av pirater från ytter. Var finns väl ändå ett långrevet och Jag frogar som i naknitta är dem havet och fjärdar färrenar. Ses alla de vängar blommar nu frö där sig gudterna rän. Primelan blommar och smörblomman lyser så vund i det gröna. Vapnet i tunnen vid knuten Er gullgult av frømul fra tallen Popbeldun snøgar og hæggarna Sprider sin vælet med vinden Kring din blænkande kjælder Og rosnag og kjemnant i hand Första, andra, tredje, vad har varit för 375? Jag är bara Carl Petter Pettersson i Krakabor som fick en Jag är ohyggel oh, och billig för den där ringa maniken Jag är det strängare än att sladda för flera hundra kronor ja, nej, på, Jag har ett nöje i Tarnepöjkarsan för höra toner Vem! Tiden så får du ta åt det På köpet i distilleringsapparatten där ni bor Raka säger att det lär sig vara saxofon Musik Det är en skapelig grej som ser ut som ett jägarhår Fast annars säger att de tycker att det är lätt Precis som en dragissär och skjuter ihop trompeten Det blir en kaffe där på Brytisbron Och sen då börjar själva dansa klockan sju och kväm Med attraktioner, varma korvar, läskar dyk och cykelställ All in us call. With full stellar sbot in vi bort jarotte till drag spelets vem kan driva först är välse den som nu är så väcker stora kyrkan i Miseljans strand kom kom med nu i hamn för en samling i Sambels staden stora då alla är nog igen nu är det om all nöd bangar servan i den mörka ut i en vållande ursam så är alla på ni stora chans ut i tin spridande dag när solen går upp med sin skära färg då vandrar vi två upp mot tybbleberg vi ska se sicilian i morgon så vackert då dimslöjor flyr Vi kan se blånan i bergen i väst Ja der är ligger mora med sin dada hest Skumman de vågor som slår emot stranden Så kom kan ni ådre min hand För samling i samhällstaden Stora dansar dansen i bor vi Kom Mora og Faren Herholdsbudet og alle er nord Eken og Gjødet og Malmø Kom Gusser, var liten mø Ut i en ønlande østersvans Her alle får ni en, en stor chans Ut i en splittande. Calletorum regget en neva gäst där bott var det stur och nogg och bruden var så vållig fri var dem på dagens kaplan och så sjöng en psalm och fin ur solen sen sa boden med därva gästrest best man fint att läcka du bord men för så avgjord ja enrik Ma flagga löv og så blommor uti Og så er tavla mitt oppi Og på en spøll man stod Ja, man sitter og man fjord Stod og børger spøkker og klemmer i Ma en klemmu melodi Så kom en får i der i fullt fallopp Og tål om at lyset var det klart Flagga mitt på får drog dem Kjøkja bare asklite far Vi folk har kommet Fra går Som ville si Ok, orskap litt stå Mange var bjørne på Jespers mål Se in den gnelle Ja, dem var Verk mest ans For han er jo allomstans Er var Jerke Er var Per, var Stuljes mor Og Anders som Bå til Stockholm for Ja, Føller far om far Eva ans Og Michelles kjon I en egen økfasson Til laddun av den duka For en undra man Og löva av dem Tri varenda øl Och där så fett den trængste fram Så godt den kan Fans det belde, Fanns det kunne bli Nå farslittet øl Nuså skulle billig til det kan spis For velgen så naturligvis har sett Og skal det være et jespe på et gammalt vis Så skal man vel få Ja, det var flæsk og kjøt Ut til såsar og til fløt Det var ust, det var smår, det var innlagt perror som de har koket i di Det var silta, korv og app Og jeg sa ja og takk av tur att Eva så upp till nokor åtse brackars propp det så all dem tal från brudokar och Eva askli fim kan ni förstå och sen när inte fanns en enda mat kvar så fick nå. vi kaffe i vatten och när vi senna fått riktig kaffe vi det bara så törstonke där vi står da sa det man, jeg skulle jo ta og res for skulle jo bli en langdanslåt Jag är vart en riktig vit Man skonker hit dit Eva var tjo, var, hej, Eva var dalpolkett Var tur at mens, jeg ja, var som Jeg Eva polska, Eva vals Eva inge ingen sorgere alls Og fiolar sjøng en jespeslek Og køller bare skrek Vi tjän går vid o maj stanns bestar öste bin så på band till bestar var vi ska ju vi störristar att vi är en duktig bim och själbeorna vi gör alltid opa både fjonusik och sång till opa ser vi en riktig onderfest masedar och gommortetin och ör hör spelman när de stämmer fjonar fasta tar då tid dem står och alltid skruvar Og lysner og klæmmer og vrid Men köll og klæder Stånje, mav og løv og blomster i krans For nu så skar det å resas Og sen så skar det vi dans Og stånje tog denne berg, Får det måla og få toppen smørja Får å ha jo sittet oppe Til regn og til blåst og til solen Och sen så får jag både all såt klasse, börr det njöra prele kollasse, innan vi är klara för det gå och ståta man flagga av jul. Ja nu kom den både Beckmann dörr och Tore och Edin och kluckerns saknas inte och Anna och Gunns men karra går om den förstår så tar en säg. Og klokken bare ønsker att flasker var du verdt så ditt Vixelle han har jo sine vedermødor Leter karrer som kan lyft nå rødor Søen skal gå riktig reslig Det får opp stång i dag Musikken speler upp nå rett vix låtar Sø vi glømmer både kiv og gråtar For det kjøroper hej og hå Sø karrer skal ta nå riktig et ja, jordgunnar står og kikker, så at Skånje skal komme rett Og feldtje klapper ander, och Gustav han tar seg en skvett Men gissler står, på trappan får til alle tal Og viker køller sjunger, og kvæld er ganska svar og når de senere danser rundt kring stånjen Pøsta ut i ut på stånjen Går vi med musikk til tæpen Ditt øster blir stånjelig Der er just stånjen sikkert klæda, har Gun og Britta redan stæda Se, ordning var det samme Toppen ut opp i emellens stig Ja, nu har de altså fått i stång till benderen og bil se Sepp og Kajsars Værdshus og Långboks og Vedin Og alle turister tikkjer at det er så vålig grant Og vi grører er stolte, det er da velvisst og i Dala floda, i Leksaret, vi kossa boda Det blir aldri noe att ta dem, at bæsta flickan pens i Dalom Og flickorne som bor kring Siljan, de har jo alltid retta viljan Der dansen går på grøna tilljan til sammen med sin hjerteven Og går Solle i fra trakten, han har ju både kraft og makten for han har etta spel, man satt den på sitt e-vællaspeg I gangen, fokkidala, fjorda, i læksaret, vi kossoboda Der danser maser med seg kulla, til tornet fra et anklaver Musiken tonar ut, og danser skal til slutt det er det liv og frød Og gammel, i sværmeri, man gjør sitt frieri og danser seg Sjolle i fra trakten Han har ju både kraft og makten For han har rett av spelmanns takten På sitt e-vællias med I gammel Fockedala floda Elexaret fick oss av boda Der dansar maser med seg kulla Til tonen fra en tanklaver Musiken tonar ut Og danser skal til slutt, liv og frød og gammel Fer i man jøste trier i og dansasine iå vida sam man. Nä solen sjunkit nerre bakke bestst i skogels bryne og som skuggor na falla. Dånga vi till dans där hemma ute på byn och glädjen en står högt i skyn. Då mötte jag den flickan i kärleksvärmorar som lovade att evigt bli kvar. Min egen guldven i livets alla dagar, du skönat i så underbar. Det doft i fro det er klang ifrån fioler I sommarnattens tjusning med dess poesi Jag hör min hembegsmelodi den åren det försvinner och mer vi går danser på luggen än än när våren åter gryr till hemmets byggmentankes stör det doft ifrån violer, det Nattens ljusning med dess poesi Jeg hør min hemveksmelodi sevenberrys Axel Bergren och sevenberrys Ja det är ju gossar det som hollar färre och vackra flickor det fanns i byn det fanns i bil. Och när jag kom när fick jag en härlig syn en härlig syn. på trappan stod där en flicka då Hon fick mitt jarrta at hastigt slå och heter Karin ni alla vet det alla vet hon är så möllig och så chockcofes med röda kinder och knallröda hår så stora bröst då så chockalor Han, han jo, det är en gosse ifrån Pernasort och han heter Gösta en äkta man han älskar flickor och ta ett glas tar et ja han älskar flickor och ta ett glas tar et ja han älskar flickor och ta ett glas O morgenen er fin En landbrev er en glad At han har øk nu Sen børje se med tidninger Og brev og kort og rek Og rekninger som folk var glad Jeg stod min tansten fek Men altihop skal var Og panningar å ta Og stikkninger fra mor og apotek Og altihop til væske Og sen så bør det å Kvællstbostbord er kald det med endå det är jäkter på vår sömne rå Till Tamra, Sverige, en post Ja, folk förstår man inte sig på Och kom ju borta låd om E gubbar dörr på plask O vänt till evdas sista passionen komte pass. sa varje 15de, jag känner att det är de at de verkligen som en tomten härar komma djurkraftlast, bekärringar till stugor jag dör står panna på och varmer på pensionens café en timme minst eller två, get danska stämma så och ge ska få madu, men kyttet ser är knapp i orkar gå. Ta gammal kallomfår ge förslagar man i tro Ät det är e där var bo och o är klick vid den man tro men tucke få en lampa där ta mig ur den ro På i stor kall och ma salut du har väl medicinen för nu så är det slut så tippi till i rad och äger du en gläd, en glädano te uppa tusingar den står på lut och korbidnans mockar till söderversa fär där knåp med kvällsskroderar och frågar mig säg när ska du lära dig och med är musiker som ger det spör och ett detsamma kaje gör så formar man sina kängor med glimt i ögonen i så men styr familje alle vi som oss sammeland brederi så jejje känner med som toppen som sig ett och bi jejje känner med som toppen som sig mitt och bi Jag grann, ingen har förungat hans järreta. Ey han böndde till någon man. Hon med alla pojkar, serter sinnen i brand, men efter dansen flyr hon andan, och bara ensam mot Hon går dit myrarna, av kors, i ditt myrarna dofta apor och gjort blom skogen sjunger väcken på larre å i kärnen lockar enom som mig har lovat namn till så när hemma i sin stuga skogens skypat han Om vandrar lette berstiggen som mig har något namn till så ärr Ut i fin skogen och djupa famn. Ja, jag var ute här och tog lite te här och eh, några smörgåsar, ja. Det måste ha hemma någonting här. Jag har spelat in också några gamla tekniker också på laptopen här på Rodi Shore som jag fick om installera och lägga in favoriter. Eh uh, ni får gärna spida adressen då. Sverigekanalen.com via via e-post till våra vänner och via Twitter och via eh uh, Facebook och andra sociala medier. Och även uh, tips också på såna här debattforum och så vidare som Flashback och liknande. Eh uh, jag är medlem också på på på Modgifts forum där också. Där får man också lägga ut länkar Att de ska besöka Sverigekanalen.com Jag har passerat nu 32 000 besökare och lyssnare Från ett stort antal länder Puerto Rico, Chile och så vidare Iran Och det är väldigt många från olika länder som också lyssnar på Sverigekanalen Och vi har schemalagt ett program månad till fredag från 16.30 Eh uh, och på helgerna från klockan 16 och uh, ni har ju en kartatrest där så ni kan titta på det är lite ändringar då och då justeringar och sånt. Ni kan gå in på korta punkt nu snesträck veckans program. Så korta punkt nu snesträck veckans program. Korta punkt. Det är lite starkare sitter några mickar också sänka lite här. Alltså läste jag på fördröjningen från laptopen här vänta. Ja, jag är väldigt stark här. Alltså korta punkt nu, snestäck veckans program och så sprider ni adressen sverkanalen.com som har passerat 32000 besökare och snestäck lyssnare och så blir det en helt ny kanal 1 också sen. Och korta punkt nu, snestäck nedradion kommer försvinna helt där. Jag har gjort det i ordning allt i förväg. <kör> på tvart på också här nu. Eh. Laptopen efter en återställning, den den gick inte att ha Windows 8.1 här. För att ehm um, då hängde inte nätverkskortet med. Nämligen, då har jag ingen anslutning till internet. Så jag håller på här och av minst det där Installerar olika program och liknande här. Ja. Sänker ner lite grann här. Ja. Så att. Ja. Jo. Ja. Äh. Så att äh, ni kan då helt enkelt besöka. Nej, du hörs jag inte längre. Och ja. nu hörs jag igen här. <skratt> Inte nog med att ni kan sprida också då svärkronan.com via Twitter och så vidare och e-post till era vänner. Ni kan också tipsa då att de ska lyssna live varje lördag från klockan 16.00 och nästa lördag. Nästa lördag så ska han vara med från Karlstad. Han ska kallas för Karpstripan från efter 17 via Skype. Men livesändningen börjar ju klockan 16 och ansvarig utgivare är som sagt var Gunnar Andersson och den här liveströmmen kommer från Dördarna och och och Hedemora kommun. Opikationsverket vill nu lämna Hedemora kommun och flytta till Bålänge, vilket gör att ett ett antal eh uh, arbeten försvinner bort ifrån Hedemora kommun. Och det var ju han inte kråo åtarna öffe. Hur får hur får jag höra det? Vad är det? Är det ord förr än det vart det här i Mörde kommun han nu. Åh. Åh, åh. Åh. Ja, vad då då la vision här vart det så här i Hedemora när det är vart det då då då. Och så försöker jag lyssna också ibland på en radio här som är inställd på 93,9 MHz. Som jag kunde höra sändaren på jul i de här julprogrammen som rådde Hedemora hade. Och det ska ju vara något program här på under veck någon kväll i veckan men det är bara brustar. Jag vet inte exakt det är väl 2 timmar de sänder men jag har inte någon tid. Och sändningen ska ju gå in här uppe men jag har ju inte lyckats få in rad det hela i år så får vi får vänta tills julen. Det är bara de här julprogrammen jag kan höra nämligen. Annat vad jag ser det i CETER, där kunde jag ju spela in programmen också gick ju in perfektare på 93,9 MHz det var aldrig några problem att få in bra det hedermora sändningar ja. Och det var ingen hemsida ens. Det är ju verkligen dåligt då. Och och på den här radion har jag lagt ner verksamheten helt och hållet där. Eh uh, <hör> Det finns väldigt mycket här. Jag <hör> har varit lite i jobbet där den här veckan också. Jag stoppar avloppet och grejer. Och min jämbla toalett ska byta så här. Det finns ett fel på den. Den är från 178. Eh vad sa han det här med laptopen då som inte klarade av en uppgradering till Windows 8.1 för att tappa bort hela hela nätverkskortet va. Det fick återställa den. Och håller på att installera om installera nya program eller avinstallera program och lägga in favoriter och, och det är mycket jobb här. Men det går att prata på en inbyggd mikrofon eller koppla bort den eller koppla in tvåans mikrofon och sen via en adapterkontakt så kan man koppla in en telefonadapter. Musiken hörs ingenting från datorn ut i live-strömmen, tyvärr med det här inbyggda eh, ljudkortet. Men med hjälp av en adapter-kontakt har jag testat en kabel från en liten mp3-spelare. Så kan jag få ut lite musik om jag nu skulle köra live via den här laptopen. Och det ska kunna gå och ta emot telefonsamtal via telefonadapten där. Och... Det sägs kunna fungera också att koppla in Skype så att han kan höras ut i programmet. Vi har se krånglande externt ljudkort på den här laptopen. Eh ja. Men jag lyckas i alla fall fixa till det här med återställning och det är inte aktuellt att uppgradera den här laptopen till Windows 8.1 för då försvinner drivrutinerna till nätverkskortet då kommer jag inte ut på nätet. Eh uh, jag tänkte nu att vi ska lösna på eh uh, vi ska lösna nu på Marcus Henriksson 706 är det här då vet du det det tror jag inte på koranen. Så att uh, <kör> kommer här nu då vart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 Och låt oss ta och göra en jämförelse. I Bibeln så nämns helvetet bara 9 gånger och ungefär lika gång, många gånger så pratar man om det hemska straffet. Så totalt sett så typ 20 gånger i Bibeln mot 352 gånger i kronan. Så det kanske väl tänka kronan var så otroligt mycket om helvetet och straffet och så som man gick lite prest skrev vad människor till att tro. Och det är någonting i alla fall som man inte lyckas göra med mig.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 jo ja, från hans. Det skulle ju vara att vara rättvis att man uppenbarade sig på himlen för alla och sa liksom jag är Gud, eh ni bör tro på det som står i bibeln eller på det som står i koranen, men ni hamnar i helt inte kan tro på koranen är det här eh det som står i sura 47 paragraf 36. Detta jordisk och flyktig. Varförs lågon som och så vidare så att den kan få fortsätta leva och att vi kan liksom utvecklas som ras.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 var det sveleng mot der Inside the end of the road Let traitors and mobs and strong Let's see how the country's the Yeah Då får vi tacka för den här lördagen. Nästa lördag kommer vi tillbaks klockan 16 där och klockan 17 kommer bloggaren från Karlstad medverka via Skype. Har ni synpunkter, åsikter och vill ni medverka så kan ni höra av er till oss på sverigekanalen.snobel.se/nu. Sverige sverigekanalen.snobel.se/nu. Sverige Och äh, glöm inte här att äh, stödja oss ekonomiskt plus Girokonto till 634 252-1. Information finns också på sverkeroalen.com där högst upp. Och vi har alltså väldigt massa besökare och lyssnare från olika länder här utöver hela världen och det är väldigt intressant faktiskt. Det är helt enkelt en väldigt massa itländningar som lyssnar på Sverigekanalet. Bot eld som krypet ormet. Jag kvar är nya svensktalande lärarit blir det så gripet ormet. Klockan 20.00 så kommer det senaste avsnittet av SD B-radion från SD Falköping klockan 20.00. Och direkt efter så kommer det senaste avsnittet från White Voice i USA. Ett ganska långt program som finns på whitevoice.com. Svergekanalen är ju naturligtvis icke inte pk vi ärs inte politiskt korrekta. Så de program som är schemalagda här bör inte överlyssnas av liberaler och och kulturmarxister med högt blodtryck. Ni kan bli ganska upprörda eftersom de här programmen som sagt då inte är politiskt korrekta. Så att vi bekämpar verkligen pattrasket på Sveriges radio. Folkfredarna, folkfienden som dagens dömmheter eller dagens nyheter och Expressen aftonbladet och liknande. Fast det var faktiskt så att Thomas Mattsson på Expressen favoritmarkerade faktiskt att Twitter-inlägg där, det var ett litet tåg som det står Expressen på och då skrev vi att Expressen-tåget har inget sting och det kommer säkert att spåra ur också. Och sen är det några som har blockerat mig också på Twitter där. Ni kan alltså följa Sverigekanalen på Twitter och sprid vår adress också sverigekanalen.com. Via e-post och Twitter och Facebook och så vidare så att fler kan lyssna också att de ska lyssna klockan 16 på lördagarna och besök då korta.nu snedsträck veckans program. Så kan ni se de schemalagda programmen och ansvarig utgivare har varit Gunnar Andersson och det blir live nästa lördag 16.00 och efter klockan 17 nästa lördag så kommer Karlstad-bolagaren att medverka. Nu har jag lite grann att ordna upp här och få igång ett program klockan 20 här. Så att vi säger så och svensk ungdom är Sveriges framtid och vår kulturminister är inte svensk och kommer aldrig någonsin att bli svensk tyvärr. Där ligger Sverige vår kram av vårt heliga tor är byggt av värld vita Historia res tad her 7 milas kulja